Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abitonördenäs, avsnitt 101. Det här är Nico tillsammans med fanen. Ja. Och i veckans avsnitt kommer vi att prata om spelen God of War på Playstation 2, Planet of the Apes på Game Boy Color, och Sly Cooper och Don't Die Mr. Robot på PS Vita. Och så har vi sett bioaktuella filmen Spider-Man Homecoming. Veckans ämne är Bästa av 2017 än så länge, E-sport, lag representerar städer, och kameravinklar i spel. Fernand, först. var mm. du nörda för ordet? Eh, eh, jag har inte gjort jättemycket. Däremot har det blivit en del eh, Game Boy-spelande. Så att jag har <laughs> spelat just Planet of the Apes. Mm, hur är de? Eh, alltså. <laughs> ja, det är, det är baserat på den or originalfilmen från 68. Alltså vad jag gissar på är den första Planet of the Apes-filmen överhuvudtaget. Ja, säkert. Eh, troligtvis. Baserat på den och efterföljaren från som kommer sedan 1970. Du, du spelar som en karaktär vid namnet Ben. Du skickas in i om jag har förstått, jag har inte sett första filmen så förlåt nu om jag säger fel men jag antar att på vad jag har sett i spelet så hittar de något svart hål eller något som de skickar ut en rymdfarkost igenom och då visar det sig här plötsligt att Tiden går så långsamt där att du kommer in i framtiden, typ. När du landar på en planet sen. Så, så ja i alla fall. Du blir, du blir iväg skickad i en rymdraket ut i, för att åka in i det här svarta hålet eller ta dig till framtiden på hur de nu gör det. För att leta efter huvudpersonen i första filmen. Som heter Taylor. Och då genom att springa igenom på de här, här plattformsbanorna då så ska du leta reda på honom Och ja, se till att försöka inte bli döda och såklart av alla diverse fiender Som man kan tänka sig borde logiskt sett bara vara apor då, eftersom att Planet of the Apes eh, Men nej, det är ormar Det är björnar Det är bergsjätter Som, som försöker att ha ihjäl dig eh, Väldigt diffust eh, men de är vanliga djur då? eller? Ja, de är, ja, ja, ja. Eller alltså, ja, de är men... vanliga djur. De springer inte runt med bazokas eller <laughs> maskingevär eller så som, som aperna gör, såklart. Nej. De går ju på två ben med, med diverse vapen. Jag tror till och med det är basebollträn inblandat där också på något vis. <laughs> så att det. Ja, nej, helt riktigt. Det är helt vanliga djur som bara står utspridda på, på världarna eller i banorna så att säga. Mm. Och Ja, det är väl väldigt klassiskt, alltså plattforms där du ska springa runt på banan och ja, försöka överleva och ta dig till slutet. Uh, det finns en liten liten story du i det hela. Det är ju just där du ska leta efter Taylor. du tror du. Alltså. Du får några. Du får liksom så här, stillbilder med lite text till mellan va, mellan typ vad är det? Varannan bana eller någonting sånt där tror jag. Får mm. du liksom någonting som för dig vidare i historien. Det är. Jag tror att första sån stillbilderna är typ När du har klarat två banor så är det typ så här Åh nej, titta, det här Vad heter de? Dogtagsen jag hittar här De tillhör ju Taylor Så det borde betyda att han är på väg åt det här hållet Och Aj. så fortsätter Så liksom kommer två, tre nya banor som nu ska springa igenom då. Så att, jag har dock inte hunnit spela klart det Jag trodde jag skulle spela, hinna spela klart det innan vi spelade in nu Men jag är på bana 11 eller någonting sånt där Mm. Vad jag kunde läsa mig fram till så skulle det bara vara tio baner Så att helt uppenbart så är ju den faktan eller den källan Helt fel Men jag tror dock inte att det är jättemånga banor kvar För att jag är, jag är Ganska nära att hitta Taylor så att, Och jag tror inte det kan fortsätta jättelångt efter sen nej och Ja det har jag spelat Sen har jag även kört ner Men först vad tycker du om spelet då? Var det nog bra Alltså Det är konstigt Ah. Det, det, det, det gör ju inte så här, Det är ju inte någonting groundbreaking direkt. Men utan vad är det, det är ett plattformslash be-demap. Äh. För jag antar att du hoppar runt lite plattformade och sen slår du. Ja, hoppar eller skjuter på dem. Ja, ah, det är så. Ja, ah. ah, det, det, alltså, det, det är ju väldigt pix Alltså, det är, ingen, det är ingen grafik att prata om så. Så att du tar ju, du tar ju ner någonting från din rygg typ, och skjuter. Så dör ja. det som står framför dig. Så att det är ju liksom inte någon... Det är ju ingen shooter på något vis alls. B men visst... Det, ja, det, det, jo, men det är ganska bra beskrivet. Det, det är det, absolut. Lite åt Castlevania och Metroid-hållet. Ja, men det skulle jag kunna gissa på. Ungefär, ja, ja precis, precis. Det också. Och det är alltså... Ja... Jag har inte hunnit spela allt för många liknande spel på Game Boy Gameboyt heller. Så jag kan inte jämföra heller med någonting annat så. För att... Styrningen är ju helt Horribel eh, han, När du kryper Eller när du liksom är satt, när du sätter dig på huk För det kan du göra mm. För att plocka upp saker till exempel Vapen, mat Eller first aid kits Eller sådana där saker eh, då, då kan du även trycka framåt För att gå medan Eller ta dig framåt medan du sitter ner mm. eh, Trycker du en gång jätte, Jättesnabbt Då tar han ett litet litet litet steg framåt Mm. Håller du in en tiondel sekund längre Då rull, gör den en frivolt framåt okay. Som betyder alltså att När du trycker jättesnabbt Då, då tar du alltså typ Vad kan det vara? 2 mm på skärmen framåt ah. mm. Trycker du för länge Så tar du alltså en och en halv skärm Typ framåt <laughs> ah. Och det, det är lite störande Samma sak när du Står upp och går Dock är det inte li riktigt lika långt då Men trycker du jättesnabbt Då tar du liksom så här, nästan pixel för pixel framåt Mm. Tryck, håller du in lite lite lite för länge Då tar han typ tre steg framåt Så det är jättesvårt När du ska hoppa mellan plattformarna Eller hoppa överhuvudtaget Att så här, du vill ju gärna När det börjar bli långt emellan Då vill mm. du ju antingen stå så nära kanten som möjligt Innan du hoppar Eller springa och hoppa förstås Men då när du ska ta dig fram till kanten Så du vet aldrig om du kommer ramla och dö Eller inte För okay. då håller du in lite, lite lite lite lite för länge Då kliver han bara rakt ut i luften Och dör typ Mm. Så att det, det är väl lite, lite sist där. Men jag vet inte om det är liksom så för alla spelen som är för Game Boy eller inte. Men det är någonting som stör mig just nu, ja. Men inte tillräckligt för att jag ska lägga ner spelet, om vi säger så. Nej. Så att råkar du ha det hemma, så då kan det vara värt att spela. Jag vet inte om du ska leta. Du, du behöver absolut inte leta reda på det här. Det så, så mycket kan jag säga. Absolut inte. Men ska man spela ett sånt här spel, om man vill ha ett riktigt bra, då ska man ju gå till klassikerna ah. först. jag tror Självklart. Castlevania, du ska gå på Mega Man och liknande, bara få Metroid för att få känslan. Absolut. Så det här låter ju inte helt hundra ändå, men nej, ja, nej, som nej. du säger, har man inget bättre, ja, men det, det. Det, det. är lite därför jag har det i mitt Gameboy, för att jag vill spela igenom alla spelen jag har, plus att jag har inget av de andra klassiska du, plattformspelen överhuvudtaget. Nej. Så att, jag tänkte jag börjar väl i den här änden Och så får jag spela mig igenom de spelen När jag liksom får tag på dem du borde ju nästan få låna dem Med mig bara för att testa För jag har ju både Castlevania och Mega Man På Game Boy original Aha, Just så att du okay. känna hur Jämföra som det, ja, det ja. här ändå Game Boy Color Det är ju några år senare Exakt, exakt så Jo, du jo visst, det. Det, det, alltså för att vara Game Boy Så är det ändå ganska snyggt Alltså det är ju färg i kulisserna Och du är ju alltid från ökenbanor Upp till bergen ja, ja. Till liksom Till att hoppa runt bland träd I djungeln Och sådana saker Så att det är ganska snyggt Så det är det, absolut Så det, det är din det, ja det är ju inte tråkigt Så det skulle jag inte säga Däremot Nej. så är det ju det, det kan bli tradigt efter en stund För att när du dör dessutom då börjar du om Från absoluta början på banan mm. Spelar det oh. ingen roll hur långt du har kommit oh, yeah. Varje gång dör, Alltså det spelar ingen roll Dör du på sista fienden Och du har tre meter kvar Då är det bara början från början mm. Så det kommer, gäller att komma ihåg ungefär vilken väg du tog med alltså Just för att veta Det här är rätt väg framåt liksom så att, ja, nej, men Spännande, jag ska, ska ta Jag kommer att spela, spela klart det Det kommer jag göra, absolut, så att så pass bra är det ändå Ja, oh, nice eh, Sen då, då Kan jag fortsätta med månadens eh, Spel från Playstation Plus Don't die, Mr. Robot eh, Inte jättemycket till. Alltså Du spelar som en robot som ska Överleva eller samla på Frukter Typ, okay. Medan du blir skjuten på med missiler Typ mm. Jag har faktiskt inte spelat något annat spel Som är på det här viset Men du, du har ju liksom skärmen Att åka runt på För du styr roboten liksom. Som, det är lite som äh, Lite som Snake höll jag på att säga På gamla telefonerna Bara att du blir bombad med missiler överallt ifrån Okej okay. Så att, Du ska bara se till att överleva Du får en, en objektiv varje gång Varje Bana du startar liksom, antingen samla ihop så här många äpplen Eller överlev så här länge typ mm. Och det dyker upp lite frukter här och var De liksom Simonas lite random över hela skärmen Och däremot så när du tar en sån frukt Då sprängs den okay. Och det går liksom en tryckvåg ut från den Och spränger alla bomberna som liksom hamnar i den tryckvågen Okay. Så att om du liksom så här, om det är alldeles för mycket bomber runt omkring dig som är på väg emot dig dessutom, ta en frukt för då kommer de att försvinna liksom. Ah, ja Eller de kommer att explodera utan att skada dig liksom. Och jag har spelat kan det vara sex baner in, sen kände jag så här att jag behöver inte sitta och spendera mer tid med det här typ. Det finns bättre spel att spela. Alltså jag kollade bara på för det här finns ju på PS4 och Vitan mm, mm. Och jag kollade på den och jag bara det fanns ingenting som tilltalade mig Plus att det fanns en video Så jag drog på videon och kollade Men hur funkar spelet? Snubben som har videon Alltså, roboten rör sig inte Jag bara Och jag Va satte här? flera sekunder Och jag bara Vad går det ut på? skott överallt och grejen ja, ja. Men han står ju still Så jag vet inte om det är snubben är så dum i huvudet Ja, det, men det, då är det han som är Eller då är det hen som inte vet vad han gör För att mm. gubben styrs skitenkelt med Vad heter det? A- Sticken bara ja. Du liksom ja, flyger bara. runt och Jag tyckte den var jävligt exakt och schysst styrning I alla fall på mm. Vitan Alltså den följde med väldigt mjukt och fint Så, så att jag, jag kan se mig sitta och Alltså döspela det här if, Alltså hur länge som helst Att alltså, försöka mm. överleva längre varje gång Och sådana där Men tyvärr så finns det massa andra saker Som det, det ger ingenting riktigt Utom Nej, men... det är ju verkligen bara Överlev så länge som möjligt Eller samla ihop så här många som möjligt Liksom och ja, och sådana här spel tilltalar inte mig. Eftersom det finns liksom arcade shooters du ja. eh, shmup -spel där ute klassiska smuppspel Där du styr ett skepp, och då ska du plocka upp grejer samtidigt, och skjuta skjuter tillbaka och sånt. Då har man liksom en helt annan dimension. Bara liksom, du ska springa och åka fram och tillbaka. Det tilltalar inte mig gameplaymässigt tillräckligt. När det nej, finns två jag bättre spel. Samma här, så var därför att jag, jag, jag, jag hade laddat ner det. Just för att det var till vitan också. Mm. Just för att jag tänkte, ja men perfekt, att höra ett spel att spela Handhållet på liksom Men ja. det här är inte ett spel som jag plöjer ner 5, 6, 7 timmar på liksom Alltså överhuvudtaget Just för att det ger mig ju ingenting Det är ju ingen story eller någonting sånt där intressant Som jag liksom kan fortsätta följa liksom mm. Nej, då spelar man ju hellre Space Invaders och vad som helst Där man liksom får panga lite själv också Ja, ja men exakt, exakt Pff, det så. Och det är i stort sett det jag har spelat sen sist Då så Eh uh jag själv så. Jag har inte spelat jättemycket, utan det jag har spelat är God of War-streamade jag igår. Mm, mm. Jag kollade upp, det skulle ta ungefär åtta timmar. Jag hade lite tekniska problem tack vare... Eller, tekniska problem. Det var mitt Playstation som dog några gånger. Oj! sedan jag vände, det var om det var spelet låste sig, så det var så här, man bara... Äh. Så fick man ju hoppa tillbaka där den hade sparat senast och sen fortsätta mm, mm, Så här, jag kände lite på min PS2, den blev lite överhettad Så jag <här> kanske kolla, jag har ju tre stycken till Kolla om någon av dem inte kanske har en bättre flex ja, Om ja. det är det som kan vara problemet För det var så här eh, åtta timmar skulle spelet ett ungefär tag För mig tog det elva timmar mm, mm. Så jag streamade elva timmar sträck Så man var lite slut Oof, mot kvällen där Fy fan men jag, måste, jag hade i alla fall kul satt och spelade det. Mm -hmm. Jag måste ge en stor eloge till Alexander Klassén som även lyssnar på det här. Han var med mig nästan hela tiden och kollade på mig sitta och spela det här. Ja, starkt jobbat. Det starkt var ännu starkare. Verkligen. Men det var faktiskt riktigt kul och det kom folk att titta. Det var mycket lurchers, sådana som bara tittar men inte säger någonting i chatten. Men det var några mm. som satt och chatta och sånt där. Och Jag fick några followers så det var jätteroligt. Ja, Spelet är jättebra. Jag spelade God of War Remaster på PS3. Ja. Så det här är första gången faktiskt spelar God of War på PlayStation 2. Jaha. Och jag måste säga att jag blev förvånad över hur snyggt spelet är. För att på PlayStation 2, jag har ju spelat ett del PlayStation 2-spel nu, med God of War är ett av de snyggaste. Det var riktigt bra. Oj, okej. Okay. Men det bästa, det var ju kontrollen. kontrollen. Ja. Du har ju spelat God of War 3 till exempel. Ja, ja. Du vet ju hur den kontrollen är. Mm, mm. Nästan exakt lika bra är den redan på God of War 1 Den Oj. är skitbra ja, ja. Jag hade inga hiccups, ingenting Allt funkade hur smidigt som helst Det var så här. Snyggt. Jag blev jätteförvånad, jag bara wow att det funkar så här bra mm -hmm. Så jag var riktigt kul Och som sagt, 11 timmars streck det är, Då har man kul Jag tänkte säga det, fan Du, du, du, du spelar ju inte 11 timmars streck Om det är tråkigt alltså, du, Nej, precis. du tar det ju inte igenom 11 timmar så det är bara för att Det, det gör man inte Nej, Så att det, det, Uppenbart skitkul. så var det ju någonting som var bra Nej och jag hade skitkul genom hela spelet Fram till sista delen bara ja. Två sista bossdelarna man ska säga mm, mm, mm. Där blir spelet Trasigt och horribelt Istället Alltså det är så dåligt Och det är så här, första är att Jag tänker inte spoilera över Vad som händer utan jag tycker det här spelet Många kritiserar Kratos för att han vara en tråkig karaktär. Jag älskar Kratos. Jag tycker han är så jävla härlig. Ja. Och den här berättelsen för det är en väldigt mörk berättelse. Och det som händer i slutet är att Kratos får möt kommer in i som ett minne. Hela spelet att han ska slåss mot han han blir ju han blir ju äh, Kratos är ju en äh, Är det spoilervåning nu förresten? Nej, det är inte hela, det här är synopsen på hela spelet. Ja ah, okej okay, okej. Okay. Utan Jaha. Kratos är ju människa som sen håller på att bli dödad han, mm. han håller på att förlora ett strid så han ber ju Ares, liksom The God of War att mm. ge honom styrka mm. För, emot sin själ liksom. Ares du får min själ gör mig starkare liksom. och det är då han blir den här krigsguden nästan ja, ja. och får sina de här, Chaos Blades och grejer och sen i slutet så händer det att man börjar minnas tillbaka allt man hade gjort tidigare Mm -hmm. För Kratos han har ju börjat säga fatta att jag han gick ju som allt bara svartna och så blev han en mördaremaskin. Mm -hmm. I slutet så får man börja tänka till liksom och bara nej men kan jag, jag kan inte bete mig så här och då får han tillbakablickar och får möta sina egna demoner. Okay. sina egna demoner gör att du ska möta Kratos. Men så du är Kratos du möter inte bara en Kratos utan det kan vara upp mot tio Kratos samtidigt. Va? Och så ska du överleva ungefär... Jag tror det var fem minuter, boffen skrev något. Jag har vetat att det är också något sånt där. Och det ah. är så jävla svårt. Okej. Okay. Alltså det är så... För, och det är inte bara det... Det Jag tänkte berätta var det är, Men det är någonting du ska skydda också. Så du kan, mm -hmm. det är inte bara det själv du ska hålla koll på... Utan det är någonting annat också... Att hålla på fram och tillbaka. Oh. Alltså jag satt och spelade om det här... Om och om. Och folk är, Jag blev ju bara mer och mer förbannad för att... Hela gameplayen där är trasig. Det, mm -hmm. det är inte roligt... Jag, jag, alla mina grejer var fullt uppgraderade Så jag får en massa orber För att jag ska kunna uppgradera mig Utifrån att jag inte är tillräckligt stark ja. Jag hade redan uppgraderat allt och Så jag kunde bara lägga ut det på allt annat Som jag inte använder Så det är onödigt mm, mm, mm. Och jag hade, liksom, hade sådana problem så då skrev i chatten bara, Men, Ta en fem minuter break jobba. nej jag, ska an, jag, jag, jag gör som Sith Lords Jag tycker använda ilskan För att bemästra det här ja. Och till slut kommer jag in i en zone där helt plötsligt, jag kände bara Nu, funkar det inte nu Alltså då bränner jag av och då klarar jag det Mer på tur än skicklighet <laughs> Och jag så vi... när det händer mm. när man liksom så här, man provar och provar och provar Så till slut har man bara Jävla tur och så funkar det Ja, absolut, för det är väl liksom, det var massor med grejer så här att jag stod och slogs och så gjorde han en extra attack och då följde jag utanför banan, för banan går sönder lite hela tiden. Mm -hmm. Och sådana där grejer, och så man blir gristokig för hela den gameplayen är helt trasig. <här> och efter det så får du då möta slutbossen, och den är också trasig, så då fick jag det här ja men, vill du spela på Easy istället? Jag bara ja, jag är så jävla leds nu, jag har ja, suttit 11 ja. timmar, jag orkar inte hålla på att kämpa så här för det är trasig gameplay, så jag hoppade in på Easy, då klarade jag det utan problem för det var så jävla stor skillnad mellan Easy normal där helt plötsligt. Ja, du körde på normal innan? Ja. Okej, okay, ja, ja. Så jag klarade det och bara kände, ja men skönt. Elva timmar. Ja, alltså mina händer, jag hade kramp i hela händerna längst hela underarmarna. Mm. Mina händer skakade för att jag hade så ont i handen. För det, det här är ju liksom slash, alltså pattern mashing. Ja, ja. Det är Slash. Du ska bara klicka flera knappar hela tiden. Jag hade kramp i handen. <laughs> Nej, så det är liksom Jätteroligt spel förutom sista delen Som är trasigt Det är inte så att det är jag som är dålig i spelet Utan den är trasig För jag har spelat det här förut också Och ingen av de andra spelen Jag har spelat alla förutom ett PSP-spel Ingen av de andra har just den här delen Nej, Visst det är mycket bossar och sånt Men de är bättre uttänkta Just den här grejen är helt trasig Och det lärde de sig av Men ska man spela här Var beredd på att sista delen är hemsk mm, mm. Men annars jättebra spel, God of War klassiker. Och jag blev väldigt förvånad över hur bra det var på PlayStation 2. Ja, ja. Uh, utöver det så har jag inte gjort någonting alls nästa. Jag håller på med ett spel nu, Nino Kunei heter spelet på PS3. Och uh, det är en blandning av. Uh, vad heter den då? Studio Ghibli mm. möter Dragon Quest möter Pokémon kan man säga. What? Mer tänker jag inte säga nu, utan ni kan få sitta och förnyliga er att gå in och kolla videos Utan nästa vecka kommer jag prata om det spelet <laughs> Vilken jävla blandning mm. Och alla som har spelat det spelet att det är sjukt bra spel mm -hmm. Jag håller inte med Ajhe. Jag tycker det här är ett helt jävla fantastiskt spel Aha. Det är så jäkla bra, men nej nästa vecka tar vi upp vad det är Jag har bara spelat fem timmar, det här är ett RPG som man vet Ett antal timmar kommer behöva sättas ner i det här mm -hmm. Och mer än det så har jag lyssnat på Ready Player One Återigen typ 57 gånger. gången Ja ah, den är så jävla Den är ah. så jävla bra Jag tror det är tredje gången i år jag lyssnar på den bara ah. Och nu det... håller jag på med Armada Andra boken av Ernst Crime ah. Som skrev första mm, mm. Eh, Jag vet inte, alltså, jag har också... gjort flera gånger Jag tror Två eller tre gånger tror jag jag startat en prenumeration mm. På just Storytel Bara för att lyssna på Ready Player One Och Armada för att sen bara så här, När fort jag är klar, bara stänga av den Ja. alltså Tacka nej till, allt, till den igen liksom Nej, det är ju inte jag Utan jag sitter ju bara och betalar varje månad Och sen kommer jag på just det, jag har story i ja. <laughs> De där böckerna <laughs> uh, Nej, så jäkla bra Ett måste, och jag fick se Boffe länkade första bilden Från filmen som kommer mm -hmm. uh, Såg imponerande ut Visst, det, det är liksom i den riktiga världen om man säger så mm, så det, det är ju ganska enkelt, det är bara att dra på sig jag kan göra det här hemma, liksom dra på med mitt VR headset och så spela så ser det ju bra ut, ja, det jag är ja. intresserad av hur det ser ut i spelvärlden för det är ju det de måste naila Men fasiken, det, de, de eh, frågan är ju för sig när du ändå tar upp det då? vad mm. tror du hur tror du att det ska se ut alltså vad ser du framför dig när du ser den världen, alltså när de är inne i världen Alltså första gången jag såg läste så tänk, Då var det lite så, här, Vad ska man säga Tänk The Sims mm. Fast med liksom alla har sina speciella vapen Lite en blandning av Eller mer World of Warcraft helt enkelt Som Ey. det är det som det baseras mm. ja, ja. Men nu för tiden Om de skulle göra en film på det nu mm. Så måste ju det vara mer likt eh, Destiny Tänk eh, Oj Oh, hjälp mig, vad heter det där? Vi såg ju nu på E3 det uh, nya spel som såg så jäkla coolt ut av Bioware. Uh, varför kom inte jag på det? Ja, uh, bra fråga. Ja, ah, jag... någonting. Eller hur? Uh, uh, jag kan ju gå upp och bara kolla en tidigare. Uh, uh. Det där, ja men du vet, vi snackade ju om att det var uh, Iron Man möter Destiny. Ja. Avslivande. Oh fuck. Uh, anthem. Anthem. Precis. Tack. An jag fick oh. precis upp sidan här. Ja. Anthem. anthem. Precis. Och det hållet, Och för att Oj. det ska kunna bli en bra film. Ja. Oj. För, för jag ser rakt igenom. Jag ser det här liksom lite som, som fortfarande som. Uh, jag ser det verkligen mer som vov då. Mm. alltså så här, Lite klankigt, lite i vårat tänk och i våran verklighet. Lite gammalt nästan. Ja, det, alltså just det så i grafikmässigt. Jag, jag, jag skulle tycka det var lite ett misslyckande. Tycker, alltså enligt mig och enligt vad jag ser framför mig när jag lyssnar på boken. Mm. Så skulle jag se det som fel om de gjorde det sjukt snyggt. För min ja, alltså... del får det gärna vara lite, så här, lite sämre. Lite, till och med kanske någon. verkligen där man typ nästan ser pixlar ibland och liksom så här, lite, Ja. Ja, alltså. Lite äldre helt enkelt. För min del. Ja, lite så, men alltså jag, jag skulle inte vilja att det ser ut som wov för WoW är inte snyggt tycker jag. Nej. Men om du kollar på Destiny mm, mm. om du tar Destiny men med ramen av eh, wov så att mm. du har liksom HP och allt det där där nere i skyn, ja, men ja. att gubben och det och världen ser ut som Destiny fast olika sådär mm, det, då har de liksom nailat det för min del för det är så jag ser det. jag ser inte WoW men jag ser liksom precis det här, man har mana, man har sina attacker, sina olika menyer och sånt, det är ju som mm, WoW mm, men mm. själva spelet ser ju mer ut som Destiny Okay, ja, och det är ja. så jag ser, skulle hmm. kunna se filmen För jag tror inte det kan bli Tänk Diablo uppifrån och ner mm. Våv uppifrån och ner Tredjepersons åt det hållet När man ser lite från skin Utan du måste ju ha ja, Destiny och liknande skjutspel person skjutspel Där man ser mer i ryggen som Archaded ja, och alla de där ja, ja, ja, Så ja, Absolut, jag tänker mer så här Just bara bakgrunden och världen ser jag, ser jag Nästan som, som... Vuv, alltså där är liksom det här Det är ändå ganska enkla färger Det är ganska Enkelt på något vis, hela alltihopa Det är inte så här skitsnygg Asgryms Vet det CGI, eller vad heter det på vad heter det på svenska ens Ja, ja äh, samma. Det, det ska vara enkelt, I alla fall, det är i alla fall vad jag ser Framför mig när jag lyssnar på den uh, Jag är inte på exakt samma nivå Eftersom det här var 50 år framåt I tiden där vi från nu mm, mm. Alltså måste grafiken vara bättre ish än det som är nu. Så det är därför jag tror att de går ju heller på det som är nu. Mm -hmm. Men gör någonting häftigare, inte Men absolut, gör de så att det ser ut som att menar, tänk tron människor ja. hoppar in i spelet då har de ju fejlat på en gång. Ja, men exakt, exakt. Nej, äh, men det ska bli intressant för nu har vi ju bara fått se i riktiga världen det är ju just i spelet som är det hur kommer det gå till Ja, ja men exakt. Äh, vi, vi får ju självklart prata mer om det när det faktiskt börjar bli mer aktuellt såklart. Mm. Men det var, jag tänkte det var intressant att höra just. Bara hur du såg det framför dig. Ja, precis. Äh, för mig, då, jag skulle nog dra Destiny ganska rakt av fast med mm, mm. nostalgin från, ja, vov och liknande. Ja, ja, ja. Äh, men då har vi bara en sak kvar då. Mm. Vi var ju och såg Spider-Man Homecoming. Åh oh, ja. Yeah. Vi var en vecka sena, men det gjorde väl inget. <laughs> <laughs> Tars äh. mer plats i biografen, säg. Ja, precis. Spider-Man Homecoming då, helt enkelt. Äh, vad ska man säga, berättelsen är ju mer... Det här är ju efter Civil War med Captain America Civil War så man får ju se liksom det här det här är ju efter det där slaget där man fick se honom första gången så man, vi slipper ju hela den här bakgrundshistorien som mm. har varit tidigare mm. och här istället så får man ju mera eh, high school drama blandat med den nya skurken då mm. eh, Vad heter han då? Jag kommer inte ihåg Uh, blir det inte uh... jag vet vad skådespelaren heter men <laughs> ja du är bra för jag tänkte inte ens på vad han jag vet inte säger om de det ens Jag tror jag tror fan inte de säger hans Nej. namn uh, Vulture heter han i alla fall i ja. på alltså i serierna men jag tror inte de nämner honom men Vulture är han helt enkelt och det är liksom deras historia mot varandra helt enkelt mm. spider Vulture och samtidigt Spider-Man med high school drama <laughs> Mm, mm. Eh, vad tyckte du om filmen? Eh, jag tyckte var, alltså, det var, det alltså var det, var, det var ju en intressant film att se, tycker mm. jag. Alltså det, det är helt klart, det är en film man ska se dessutom. Eh, du har också varit lite förvånad över hur eh, väldigt icke-Marvel det var på något vis. Okej. Okay. Eller alltså. Det, vad ska jag säga då ska man säga, det är kanske inte Marvel i sig så, utan det är mera hur den är gjord För att alla, alla tidigare Super filmer vi har sett som är Marvel-karaktärer mm. har ju varit jävligt, alltså slå på den absolut största trumman du kan hitta. Liksom. Det ska mm. vara stort och pampigt och. Ja. Men här känns det som väldigt, väldigt mycket, en väldigt, väldigt mycket enklare story på något vis. Inte på ett dåligt sätt, utan mer så här: Precis som du sa, det är verkligen gå tillbaka ett steg och liksom så här: ta high school. Problematiken. Det är liksom inte så här hela världen kommer att gå under, utan det är typ så här: någons skäl från mig. Mm. Hjälp mig, typ. Så att det, det, det mm. jag tycker det, det är ett annorlunda sätt att, och, och det är en annorlunda film jämfört de tidigare om man säger så. Alltså, det är, och det är, jag tycker det är jättebra precis som du sa. Att, för det här är ju Sonny som gör mm. den här filmen. Mm. Med. Som har tagit hjälp av Marvel. Det här är första gången de samarbetar. Och precis som du sa. Man märker ju att Sony gör ju fortfarande. Om man tänker på de gamla Spider-Man-filmerna. De är inte heller som Marvel där. När det nästan är för mycket. Ja, precis. precis. Utan man fokuserar på en linje liksom. Men jag tycker ändå. Man, får, man ser ju väldigt mycket hur Marvel har influerat den här. Mm, mm, Mestadels i humor. Hur karaktärerna lite är uppbyggda. <laughs> Men sen är det ju väldigt mycket med världen. Ja. Eh, liksom. Man vet, de pratade ju om det här kriget i New York, det här mm. när Aliens kom och sånt, man får se sådana grejer. Och det är ju rent av Marvel, sådana grejer hade ju inte funnits om Sony hade gjort det själva. Nej, nej, men precis, precis. Men de gör inte ens för stor grej av det, och det är där jag tycker Sony gör att jämfört med Marvel. För hade det här varit Marvel, då hade de, ja ah, men det här har hänt, och sen har det spårat iväg totalt istället. Mm. Och bara blivit större, större, större. Här gjorde man, ja, ah, det här har hänt. Men det har inte riktigt någonting med oss att göra. Nej. Lite kommer det liksom påverka oss, men inte jättemycket. Och det tycker jag var helt rätt gjort med den här filmen. Ja, ja, absolut. Nej, men det tycker jag de gjorde riktigt bra. Just det här att vi, vi visar, det här finns. Det mm. här är. Vi är i samma värld, vi är i samma stad. Men eh, jag ska, jag jobbar här borta. Eller ja, alltså, jag, jag är här. Det här är mitt område, typ. Ja, precis. Det Så, och det tycker jag, jag var skitsnyggt gjort, verkligen. Just för att Alltså du får ju se hela den här staden egentligen. Du får ju se med, med medan de håller på att städa upp stan ifrån den här attacken. Mm, du får se Stark Tower medan det håller på att renoveras. Alltså den biten gör ju verkligen att du så här, ögonblickligen är inne i Marvel-universumet. Tycker jag. All, jag, alltså, jag som tycker om att titta på de andra filmerna. Alltså som ändå har de färskt i minnet. Vet hur allting ser ut redan. Det räcker ju liksom med att de visar de här, jag vet jag kommer inte ihåg vad med skitstora monsterna är Men eh, man får se en, en sån alien Eller man får se hela Stark Tower Direkt så bara, okej okay, shit jag vet exakt Vart jag är någonstans v Vart ska vi ta vägen typ mm. Och det tycker men... jag är skitsnyggt Eller skitbra ja. gjort utav dem Och det är jättesnyggt precis som du sa där För man hade ju sett i trailen att Iron Man är med mm, mm. Och, man, och man fick liksom i trailern lite känslan Att ja, men det är liksom sammankopplingen Med resten av världen Men ja. det är flera delar Det är inte bara de här två utan det är några smådelar här och var men det tar aldrig över, utan Nej. det finns där, men det tar aldrig över, och det tyckte de gjorde jättebra. Ja. för Det här är inte en Iron Man-film med Spider-Man, utan det här är Spider-Man, där man får en, liksom, bara en sparkle av Iron Man. man ja, får det, liksom, det är nästan en, en cameo av, av Iron Man, snarare ja. typ. Och jag tyckte det har de satt jättebra, för jag vill inte ha mer Iron Man, jag vill inte ha mer av det andra som hänt i New York och ditt och datan, utan... Jag är ju här för att se Spider-Man och då behöver mm. jag... Det andra är jättekul att de har vävt ihop världen på flera olika ställen. Mm. Mm. Men det tar inte över på något sätt och det är det som jag gjorde mig så oerhört glad. På ett sätt, för jag tycker Marvel har ju blivit... För min del har det varit alldeles för mycket. Sammankopplingen, ja men det är kul ibland men... det är liksom de, de har inte hittat någon bra punkt där en hjälte kan som Civil War... Det skulle vara Captain America, men det var Avengers 2.5 och liknande. Mm, mm, mm. Hela tiden, allt blir Avengers, Avengers, Avengers får man känslan av. Ja. Och här fick jag känns, det var det jag var lite rädd när jag fick se Spider-Man första, och sen bara oh, men Iron Man ska med, och vad är det mer? Men nej, det här blev en renodlad Spider-Man-film. Mm, mm. och, och och dock, var... en, grej som jag, en grej som jag tänkte, eller som slog mig så här det, är att mm. det kan ju vara bra att veta om och tänka att det här, de vill ju framställa Peter Parker som att han i stort sett i förra veckan var biten. Vill jag mm. få för mig, för att det, det, det, det känns verkligen som att han, han är ju inte varm i kläderna i den här filmen, riktigt? Nej, precis, inte för fem hörre. Ja, är ingenting är ju riktigt perfekt. Det, det är ju inte Iron Man att där allting liksom funkar klockrent utan det Nej. det och det kan vara värt att jag vet på att det, det kan vara värt att veta om att det är ju i uppstartningsprocessen av Spider-Man. Mm. Trots att du inte får se någon bakgrundshistoria eller hur liksom det hela gick till så kan det vara värt att veta om att de försöker porträttera honom som väldigt ny i superhjältesgenren. Men det var det som skärde mig lite också. För om han är så ny och helt mm. plötsligt så liksom... Ja, men han Ibland gör han såna enkla misstag som bara, men det där är ju Började han igår eller? Ja, exakt, exakt. Men han har redan mött Captain America Och slagits mot dem ja. Och delat förklar till att, Varför han fick vara med där Och klarade sig Det var för liksom, ja, men Hade Captain America vilat spöa på det Då hade han gjort det Det var liksom ja. deras förklar Man bara, <laughs> Det var väldigt vagt Väldigt, ja. väldigt alltså, vagt. Nu, nu, nu blir det så här Nu hittar jag hål, li, lite hål i filmen Dessutom mm. När vi sitter och pratar om det här. För det här tänkte jag absolut inte på när jag tittade på den. Nej. Eh, dock så vill de ju porträttera honom som, som väldigt ny och hela mm. den här biten. Och att han, så precis som du säger, han gör lite missar här, han gör lite missar där. Eh, samtidigt som den här filmen, från att den börjar till att, till att själva historien faktiskt är, så är det mm. nästan åtta år. Filmen börjar på ett ställe, sen går den framåt. Jag tror att det är åtta år i alla fall som de, som de säger att de hoppar framåt. Borde mm. han inte ha lärt sig mer på den tiden? Mm, precis. Tycker man ändå. Men äh, ja, strunt samma. Det, <clears throat> det var bara en sån som jag kom att tänka på. att Det, det kanske är ett litet plot hole, liksom. Men he, filmen i helhet tycker jag är kanon. Den är absolut lätt värd att se. och Precis som du, som du sa, Nico, att de har ju nailat humorn klockrent enligt mig. Jag tycker att det var skitroligt. Och det var till och med så jag såg dig sitta och skratta när vi var in i biografen. Och det måste ändå betyda att det var rätt roligt ändå. Mm. Alltså om vi går med så här. Avengers, det som när han sa åtta år, det var väl från första Avengers-filmen? Ja, från att, han är med, alltså från att han är med och hjälper Iron Man. Men Avengers kom ut 2012. Mm. Så det är ju liksom fem, alltså jag tänker logiskt Det är ju fem ah, ja. år sedan ja, ja. Men, men, om, om, men om man tänker på vad de sa i, eller säger i filmen Så eh, The main bad guy mm. Säger att, han, att det har tagit honom åtta år Att bygga upp det han har gjort Precis, men det är där som jag tänkte Att de säger ju ingenting Om spindelmannen, där, så han kan ju fortfarande vara Nyare Ja ah, nej fan, jag tänker ju fel Ja, jag förstår Shit, vad du Jag, jag, tänkte, jag kopplade det till fel film Ja Ja. Just det, det är ju inte Ja, förlåt, förlåt Men ändå Jag håller ju med dig ändå att Det känns ju inte som man han blev biten igår Så som de speglar på det men nej. Ändå, nej, men precis Men nej, absolut Och Visst, jag skrattade jag, Man ska veta också, jag tycker inte om Spindermannen I vanliga fall nej, Jag har nej. aldrig gillat den karaktären, det är därför jag har dragits till Venom För mm. att han känns mer som en riktig karaktär Jag tycker inte man känns som en riktig karaktär Riktigt men det är för men, att de inte har gjort någon riktigt bra Spiderman heller. Men jag gillar inte tecknade heller, det är ju det. Ah, hey, jag du, tycker okay. jag inte om Spindermannen någonstans för jag tycker äh. inte att han är en bra karaktär. Mm -hmm. Men det här är den bästa filmvariationen av Spiderman. Det är inte så att jag kan ta honom seriöst men det är ju bästa hittills. Så de gillar man Spiderman så är ju det här en Bättre, bättre absolut, absolut sen, sen i deras försvar Så gör de ju faktiskt de vill ju, de vill ju inte riktigt att du ska ta honom På fullast allvar heller Nej. Alltså tanken är inte att det här är en dödsseriös film Utan tanken är ju faktiskt att Du ska titta på det här Det ska vara action, men det ska ju vara Först och främst roligt Jo men precis, men det är ju inte det alltså, Jag tänker inte på humor och sånt Utan jag tänker på karaktären som sig ja, själv ja, att, Absolut Jag kan inte se, ingen vanlig person skulle ju vara så där. Om du förstår vad jag menar ja. ingen, Skulle någon, ha, inte, inte ens om man har superkrafter Ingen bete sig så där När man, Nej. drar jag på mig en direkt Inte springer jag runt man bara, Nej, men Vad fan håller du på med liksom Nej, jag, jag förstår vad du menar, absolut Jag förstår vad du menar Liksom Jim Carrey, när han är gåtan i slutet Och Batman, när han sitter I'm Batman i psykämmet Det är mer sinne än vad den här spinnmannen har i vanliga fall Äh, Ja. Äh, eh, hur som, då? lätt som att se tycker jag Jag tycker att den, den är bra ja. eh, det, finns, det finns lite saker som jag irriterar mig på så, Men det är inte ens värt att nämna För jag tycker att filmen är värd att se Absolut, det är den. men vad tycker du om karaktärerna då? Eh. Skådespelarna ja. Jo, men jag, jag, jag, jag har nog faktiskt inget... Inget så faktiskt emot Någon av själva karaktärerna i sig Eller emot själva mm. skådespelarna i sig Jag tycker alla gör bra ifrån sig Och det är ingen som är eh, Sådär dålig Så att jag sitter och tänker nu att så Shit, det där var ju fan inte bra gjort Utan alla är ändå Okej okay. mm. eh, När jag såg första där Jag fick höra att det skulle vara Vulture mm. Det är en, en av de Tråkiga Spinnemar-karaktärerna Jag någonsin har sett Mm, mm men jag måste säga att Michael Keaton gör ett så jäkla bra jobb här att jag störde mig inte en enda gång på Vulture utan här har de gjort det lite som vad ska man säga, The Dark Knight-serien mm. Christopher Nolan, där man gör dem mer på, så att, som att det skulle kunna vara mer på riktigt. Ja, ja. Det tyckte de gjorde jättebra. Och Michael Keaton, man fick verkligen känna att han må vara ond, men det finns ändå en baktanke som man kan förstå hos honom. Och det är faktiskt Jätte, jättebra. Det, det måste jag hålla med om. Det gjorde de riktigt bra. Alltså, han är ju inte ond bara för att vara ond. Han är ju Nej. inte Loke som åker runt och bara är ond av, av egentligen ingen riktig anledning. Nej. Han är ju ond för att han vill vara ond. Den här karaktären är ju fortfarande så här. Alltså hans mål, eller hans varför mm. han började med det här. Är ju helt legit tycker jag mm. Alltså det är inte så att man Hamnar med i den situationen Så ska man göra det här, absolut inte Utan mera så här att Jag kan se varför han hamnade på den här banan Sen att han Blev batshit crazy Och kanske gick ett par steg för långt Absolut Men eh, det, det, det är lätt att köpa Varför han är Ond, eller mm. varför han är The bad guy i filmen ska man säga snarare och det tycker jag är en väldigt frisk fläkt i Marvel-universumet. Mm, mm. För antagligen är man superrund för att man är en superskurk. Man är. Mm. Man har blivit järntvättad. Man har blivit det, det, det, det. Men han här liksom. Jag är ond. Men inte för att jag vill ta över världen. Utan jag har. Jag har ändå liksom en bakgrundshistoria som har fört mig. Till det här ja, Och det tycker ja. jag är jättefrisk fläkt I Marvel-universitet Och jag skulle vilja se flera sådana karaktärer Ja, ja verkligen Och jag vill, inte, jag vill nästan inte ens påstå Att han faktiskt är Alltså han är ju inte ond-ond Han är ju en skurk bara Alltså mm. han, eh, Vissa karaktärer kan ju vara onda Alltså att de rakt igenom saknar empati Och de rakt ja, igenom bara Bara vill se saker brinna liksom Mm. Den här killen vill ju egentligen bara finansiera sitt liv i stort sett om man nu ska ta det väldigt, väldigt generellt liksom. Mm. Och, och ja, nej, det är absolut bra, bra gjort av dem, bra gjort. Nej, men jag tycker de gjorde allting, allting bra. Robert Anne Jr., det lilla man fick se, han gjorde det bra, liksom mm. lite stelare men det har jag tycker, Aron, varje gång man har sett honom i senare filmer filmen blir han bara stelare och stelare, men det är kanske är en inriktning de har tagit liksom för att bygga upp, men jag tyckte ändå det fanns man såg Iron Man man såg Roberta nu som man är i alla filmer det liksom det stack inte vidare Tom Holland gjorde en jättebra Spider-Man mm. jag är som sagt inte ett fan av Spiderman men han här gör ju så som jag har sett eller så som om jag läser Spider-Man i seriet Då är det ju han här man ser Så är det ja ju. Ja, jo, jag tycker att Tom Holland gjorde det jätte jättebra Alltså porträtterade både Spider-Man och Peter Parker riktigt bra tycker mm. jag Dock så hade jag väl kanske Jag hade väl kanske kunnat vilja ha sett till och med kanske lite mer Peter Parker I den här filmen ändå Eller alltså i Jag skulle vilja se mer Peter Parker överhuvudtaget snarare ska jag säga mm. Ja, precis Men det är lite så här också Vissa delar kändes som, det var ju väldigt mycket hoppande mellan olika storydelar, inte så här grova storydelar men ena stunden är vi här, sen är vi där, sen är vi här, där, där mm. och det kändes som att ibland gick det lite för fort men ändå, man hängde ju med bra och sånt där men det är väl där, där man inte riktigt fick det här ordentliga Peter Parker-känslan för han var överallt som man fick se med många delar av Peter Parker på olika scenarion ja, på, ja. Med på många olika scenarium men man fick inte se lugn och sansad utan för det var alltid hände det någonting liksom Nej mm, mm, mm. äh, men jag, jag gillar den äh, Vi kommer mer in på senare 2017 bästa så kommer vi säkert prata lite mer om Var vi tycker den hamnar bland Alla filmer i år och sånt där Men nej, äh, tummen upp, jag rekommenderar alla att gå och se den Det gör jag Ja, verkligen, verkligen. Då hoppar vi in i nyheter då Ja Första nyheten är att Nino Kuni 2 är försenad till 2018. Nino Kuni 2, Revenant Kingdom har försenats till 19 januari 2018. Det var tidigare planerat att släppas den 10 november för Playstation 4 och PC. Och det var den här nyheten som fick mig att ta upp Nino Kuni 1. Nino Kuni 1 finns nämligen bara på Playstation 3 eller på DS i Japan bara tror jag det är. Så vill man spela det här spelet så det finns bara på ps 3 finns inte på Vitan, inte på ps 4 utan bara på ps 3 Och jag tror jag har haft den i ungefär två-tre år på min ps 3 men aldrig tagit upp den. Det spelar ingen roll hur mycket jag har hört folk prata så väldigt gott om det. Så jag bara, det har bara försvunnit. Liksom, för jag, jag slutade använda min ps 3 mm. så fort jag började få alla andra. Så jag bara, ja men, fine. Så jag tog upp den när jag lät bara, men ja, jag har så mycket. Jag måste ju testa och jag... Hade liksom, jag ville inte starta på något helt jättenytt så här, som jag skulle fastna i. Eftersom jag skulle spela God of War dagen efter, Dygna, mm. liksom, God of War nästan. För jag visste att jag minst åtta timmar, jag bara, men RPG, jag kan komma in i det i alla fall. Och det var ju så fort jag stängde av God of War så blev det så här, jag ska gå och sova. För imorgon ska jag spela <laughs> Minokunny. Jag har spelat nu i fem timmar ungefär. Och Åh jävlar! Kul med det. Mm, ja. Och då, jag spelade väl en timme i fredags och fyra timmar i morse. Så mm, mm. riktigt, riktigt bra. Jag gillar det bara mer och mer ju längre jag kommer in i det. Det tar vi upp nästa vecka. Mm. Nästa nyhet. Gran Turismo Sports kommer att släppas i PlayStation 4 den 17 oktober i Nordamerika och 18 oktober i Europa och Australien. Jag vet inte, vi har ju pratat lite om det förut men är du, su nu när du har ett PS4 är du sugen på Gran Turismo Sports? Inte sådär så att det har varit på min radar och fruktansvärt, men det det kan ju komma att bli in intressant, absolut. Men ingenting mm. som jag vet om just nu. Det ska väl mest bero på att eh, det var länge sedan jag plockade upp PS4-kontrollen för att spela, tycker mm. jag. det har blivit väl, Men det kan jag ha för att det är semestertider nu och jag är fan knappt hemma. Så Nej, att det, det, väldigt... det har ju blivit väldigt mycket handhållet nu på sista tiden Så att det, det har inte, håller mig inte riktigt superuppdaterad på PS4 i sig Så att det kan vara så att när allting börjar komma tillbaka till normalt igen Att mm. det kanske blir in, eller aktuellt då Ja precis, äh, sommarperioden är ju hemsk ja. Jag har ju liksom varit borta på, på gräset i två helger nu i rad. Träffat mm. jättefina människor, jätte, haft jättetrevligt, jättegod mat dryck allting. Jättestrålande väder. Allt jag kunde tänka när helgen var över. Jag vill inte se en enda människa jag vill spela <laughs> spel. Låt mig vara, ja, jag det är visst, ingen det, roll visst. hur kul jag har haft, nu vill jag bara låsa in det. För det är så mycket jag bara. Jag, jag har inte tid med människor längre. Nej, det är lite så känner jag. Eller har jag känt också. Jag har alltså säkert. Åtta spel ute på PS4-an. Uh. Ja, det kanske jag tar i lite... Ja, jag, jag har nog åtta totalt. Säg sex eller fem av dem vill mm. jag verkligen spela igenom. Men det hinner ju inte. Nej. Alltså, jag har ju varit borta, jag har varit borta och åkt motorcykel i två veckor, eller ja, i alla fall i en och en halv vecka. Jag ska åka till Gotland nu den här veckan. Det är ju inte så att man, man plockar ju inte med sig PS4-an. Nej. Så att det är... Det blir väldigt mycket handhållet under sommaren så är det ju ja. bara tyvärr. Nej och jag är ju som sagt nu på två dagar och jag spelar 15 timmar till spel och ändå känner jag så här jag har fan inte hunnit spela någonting. Nej visst den känslan ju också jobbig. när man liksom när man börjar tänka efter så bara ja ah, jag har inte spelat något och så börjar man liksom verkligen gå igenom noggas bara mm. fan det är rätt mycket, ändå alltså. Ja, men som innan, bara med 10 timmar Pokémon. Det, liksom det är som fem minuter för mig, för jag är så van att spela hela tiden. Ja, jag visste ja, men precis, precis. Nästa nyhet. Nu har vi två lite ryktenaktiga nyheter, mm -hmm. men jag tyckte, vi brukar inte ta upp sådana, men jag tycker det var ändå så pass intressant att kolla, eftersom vi båda tror jag är något intresserade av det här. Ja, ja. Första är uppföljaren till året DCEU-hit Wonder Woman kan mycket väl utspelas under det kalla kriget. Mm -hmm. Enligt tillverkningsdetaljer som erhållits av Screen Rant kommer Wonder Woman 2 att sättas in under 1980-talet och Diana ställs mot Sovjetunionen under det kalla krigets sista dagar. The Wrap har redan sedan rapporterat att Screenrants Rants fynd är korrekta. Oj. Producenten Geoff Jones kommer tillbaka och utvecklar för närvarande ett manus för uppföljaren med Wonder Woman-regissören Patty Jenkins. Jenkins har ändå inte officiellt undertecknat sig för att styra uppföljaren, men samtal är fortfarande pågående. Mm. 1980-talet i Diana kallar kriget, vad tror vi? Jag tänker bara så här, vad ska hon göra då? Alltså det kan ju bli skitintressant, men... Det känns inte som att det kommer vara så mycket action då, eller? Eller vad ska de lägga in för Kalla kriget var väl inte så mycket pang-pang? Eller? Nej, alltså för mig var det som är intressant, jag har inte typ någon koll på Kalla kriget alls, om jag ska nej. helt ärlig, Utan det är så mer att jag tycker det är intressant att de inte hoppar direkt in till nutid, utan att de, har, de kör ännu en film Mm, mm. Liksom bakåt i tiden jag ja, Det, det, alltså det håller jag med om, det kan ju bli jävligt intressant alltså det, det, det känns som en vettig grej Så att bygga upp henne Att mm. komma till nutiden Absolut, det tycker jag låter som en intressant grej Jag var mest bara liksom så här direkt nyfiken på Vad, vad vart ska det, Visst det är mot Sovjetunionen Men vad, vad är det hon ska göra Eller vad är det hon ska uträtta liksom då, ja, om, det, om det är mot Sovjet dessutom men det är det man känner i de här kalla kriget och sånt man har, det var mycket spionage och sånt där. Mm, mm. Tar de den inriktningen istället att ja men nu hon slogs en del i första men nu går vi liksom på det här att hon ska underground liksom hålla sig tyst för man fick ju se mig Batman blev super med Donny Justice då var hon ju lite tjuvig av sig liksom gick runt och smög runt och var lite spionage eller det, det, det jag tycka var så att det var jävligt häftigt en helt ny ett helt nytt sätt att göra superhjältefilm på vore ju skitballt om man tog bort för, för då skulle jag vilja se en film där det inte är så där jättemånga stora actionscener Nej precis för då blir hon ju helt plötsligt mångkulturell hon, hon kan vara överallt liksom det är inte bara Exakt. Uh, som vi, vi tog upp förr, det var med väldigt mycket hulken mm. liksom, hon var ju bara in, stod och så allt bara flög runt omkring henne ja. här kanske det blir så istället att hon möter en de, Sovjetunionen har någonting som liksom är så pass farligt att nu måste vi gå low, low liksom. nu kör vi lugnt, så smyger oss in istället. En sneaky, sneaky film skulle jag tycka var skitbalt om, mm. du, alltså i, Inte det här stora hon mot en hel armé, utan se henne eh, näsla sig in någonstans. Det vore ju skithäftigt. Det, det, mm. det skulle jag tycka var intressant. Ja, nej, vi får helt enkelt se vad som tiden kommer med här. Ja, och så får vi ta och läsa på lite grann på kalla kriget och så får vi se vad som händer. Ja, precis. Sitt och kritisera där så <laughs> Och sista är Quentin Tarantino preppar en ny film Som kommer att fokusera på den ökända Manson-morden enligt nya rapport Oj. Källor nära THR Säger att Tarantino kommer att skriva Och styra den historiska filmen Och regelbundna medarbetare Harvey och Bob Weinstein Är också inblandade hmm. THR rapporterar att projektet För närvarande handlade till studios För medfinansiering Med målet att starta produktion 2018 Brad Pitt och Jennifer Lawrence har enligt uppgifter kontaktat för att vara inblandade i filmen. Filmen kommer sannolikt att förankras av 1969-mordet som utfördes av fyra medlemmar av Manson-familjen, en kult ledd av Charles Manson. Morden ägde rum i skådespelerskan Sharon Tates hem som dödades åtta månader gravid tillsammans med fyra andra. Manson och andra medlemmar av hans familj dömdes till livslånga fängelse livstidsfängelse 1971 projektet kommer att vara anmärkningsvärt för Tarantino som första film baserad på sanna händelser. Mm. Vad tror du? I intressant. Mm. Eh, lite så där om det är Tarantino som ska hålla i den och och historien ska handla om mord så det Kommer ju bli en blodig film, så mycket kan vi säga. Mm. För mig är det... Det som gör det här så pass skillnad men ändå väldigt intressant Det är att Carantino kan göra karaktärer som verkligen sticker ut. Mm, verkligen. Och har man sett... Jag har sett många dokumentärer och sånt med Charles Manson. Den snubben är ju... Han ser sig själv som en Jesus liksom. Och folk följer honom som att han är messias. Det är därför den här familjen följer honom och gjorde de här morda för dem. De han är ju andlig. Han är mm. han liksom... Och den enda som jag kan säga verkligen får fram det, det är Quarren Det är därför jag blir så intresserad av att det här är ju så jäkla perfekt för honom att liksom kunna öppna upp och sånt. Ja, absolut. Det, det, kommer ju, det kommer ju kunna bli skitintressant. Det håller jag med mm. om, absolut. Just för hur, eh, som du säger, hur, hur han kan skriva karaktärer överhuvudtaget. De kan, de, han är, det är ju någonting han är ganska duktig på. Mm. Och men, då, var, så då varför inte ta hand om det här då? Absolut. Precis. Men det är där jag vill att det ska nästan ta stopp med karantänen. Och jag vill inte ha det här överblodiga och sånt. Mm. Utan jag vill ju smia mer, mer laid back där vi satsar fullt ut på karaktärerna, handlingen som man är väldigt bra på. Men jag vill inte ha det överdriva action. Och det tror jag inte kommer hända eftersom det här är baserat på en verklig händelse. Det var inte, det var liksom, det var väl bara de här fem morden eller vad det var. Och sen ingen av familjen. Dog väl, eller hur var det? Nej, alla hamnar ju fängelsen. För ja, jag tror det i alla fall. Jag, jag är inte jätte påläst av det här. Jag har snabb sökt bara. Alltså jag vet inte. Har inte någon insider information eller någon, någon riktig. Alltså, ingen djupgående info eller vet det, Nej. kunskap om det. Nej, så här tror jag. Det här gör mig väldigt intresserad just för karaktärerna. Han, plockar fram de, han kan ju plocka fram skådespelare som mm, man mm. tänker, ja men de är bra skådespelare och så höjer han dem ännu en nivå. Däremot så var det, det kände jag lite så här Brad Pitt. Mm. Men det är det, jag tror Brad Pitt kan ju spela jäkligt bra och jag tror om Quarantin Tino gör som han gjorde med, hjälp mig Titanic-snubben. Decaprio. Äh, Decaprio i äh, Jungle Unchanged. Du vet han blev helt gristokig. Ja. Likadant med Brad Pitt, då har vi en sån jäkla stark karaktär. Jag hade ju hellre sett Brad, eller vad heter det, DiCaprio. Mm -hmm. För, eftersom jag har sett honom göra en sån tidigare, men det, då skulle det vara alldeles för lika med tidigare. Jag mm -hmm. menar, för liksom äh, det är just sådana, jag tror karaktären är det rätta, och han kan nog få fram det absolut rätta. Så länge det inte blir överdriven action Jag älskar det i hans andra filmer men inte här det, det kommer ju kunna bli väldigt Överdrivet för de, de säger ju Faktiskt att morden ut, har utförts Med alltså Ganska brutala redan som de är Det var de men det är liksom Jämfört med hur han brukar Ja ja, ja, ja, ja det, nej nej, nej, nej det, är ju, det är ju inte Tarantino nivå På det från början men du kan ju, Jag kan ju tänka mig då att Han kommer ju inte att spara på krutet Direkt Alltså, nej absolut, det kommer att vara blodigt Och jävligt grafiskt, det tror ja, jag exakt, exakt Men det är inte som John Gun där han går in i ett rum Och bara pepplar ah, sönder och ba ba, ba, ba oh, Liksom i ett helt hus, det tror jag inte Men jag tror att det kommer nog vara väldigt grafiskt och blodigt Absolut det är Första och filmen som jag Verkligen, verkligen sett fram emot på senaste tiden mm. Jag har sett de andra tyckt de var bra Men det här är ju någonting jag ser fram emot Ja, alltså det här kan bli intressant, absolut jag, Och jag kommer att vilja se den Så att, ja visst, det här följer vi Nice. Då. Då så Ö, Rapar när jag pratar, det är ju bra <laughs> Då hoppar vi in i ämnena <laughs> <laughs> Okej, första ämnet mm. Bästa av 2017 Än så länge mm. Vilka är de bästa filmerna, vilka är de bästa Spelen Och eh, vi har Har du fått ihop en topp 5-lista Ja då, det har jag. Jag är inte riktigt helt spikad på ordningen dock. Okej. Okay. Jag, jag, jag hatar att sätta saker i, i lista så. Jag kan samla saker, men jag, äh, saker och ting är ju bra på olika sätt. Mm. Speciellt filmer liksom. Det... Ja. En film kan ju vara sjukt bra på det här och därför är den skit bra. Men nästa film är bra på någonting helt annat istället och är också skit bra. Mm. Så att betygsbit har jag skit svårt att göra. Men jag, jag visst, lister har jag, absolut. Mm. Jag har min toppfavorit för det har jag gjort sedan när vi började i år. Mm. Redan när vi såg första filmen, då satte jag upp en toppfem och så har jag flyttat upp och ner beroende på. Hur listan har sett ut ja, Hur jag tycker om ja. är Så jag har en Det här är min absoluta favorit just nu mm. Och sådär Så jag tänkte För Eftersom jag har den här listan Så vi börjar vid fem då ja. Men vad vill du börja med? Spel eller film? Eh, vi kör på film först Vi kör på film Vad har ja. du för topp nummer fem? På film? Eh, som femte plats så Så har jag faktiskt eh, Skönheten och odjuret Okej okay. mm. Har jag och, och det är mest för uteslutningsmetoden inte så att det är en 5, alltså att den är det är inte så att jag skulle sätta den på nummer fem femte plats på en gång så, utan det är bara det mm. att de andra är lite snäppet, snäppet bättre så mm. att den, den liksom tyvärr bara föll platser neråt liksom, det är fortfarande en riktigt bra film, det är tight, den här listan är ganska tight för min del om vi säger så det är, det, de är inte långt ifrån varandra. Men vad är det som gör att skönheten och djuret överhuvudtaget kommer med på listan då? För att jag tycker att den är... Alltså, för storren eller filmen i sig är ganska stark. Den har en speciell plats hos mig redan från början. Alltså det, det är ju en remake eller en remastered eller vad man kallar det för på en originalfilm som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Mm. Så att därför är den med. För att den, den, får, ju automat, den får ju några automatiska poäng bara för att, den, för att det är just Beauty and the Beast. Mm. Så det, det där, därför är den med. Absolut. Min nummer fem är Assassin's Creed. Ooh. Och det som gör att den här hamnar på femte plats, varför den är med, det är jag gillar. jag gillar alltså, skådespelarna gör ett jättebra jobb. Mm -hmm. Det här parkordelens, för, vissa grejer så bra ut när det var enkla, men tyvärr mm. så gör de väldigt mycket som var alldeles för överdrivet. Och då skulle det bli liksom dator CGI. Och det syntes. Man såg på en gång att här är data gjort. In, alltså visst, att det är överdrivna volter och sånt, det gör inget. Men när man ser att karaktärerna sticker ut från allt annat, då vet man att det där är inte jättebra gjort. Det där är... De har inte krutet ordentligt. Är det, det lite som uh, Hobbit hobbitscenerna när de åker i vattnet alltså? Ja precis, fast mm. där var det ju andra kameran Men här är det ah, liksom, jo, jag, <laughs> exakt likadant <Att> det, <laughs> Jag man, tänker just grejen att så här, Mitt mm. i någonting så bara Wow, vad var det här för någonting? Och så tillbaka till själva det snygga och häftiga igen liksom. mm, Precis, att det skiljer sig så mycket Och mm. det var onödiga grejer Ja, ja. Det var någon gång när han gjorde en voltbot på häst Eller de åkte en kärra Och så skulle han göra några speciella volter mm, mm, Det hade inte behövt vara så överdriven volt Han kunde ha gjort en vanligt bakåtvåld Så hade det varit färdigt av en stund liksom snubbe som bara gjorde ja, en och sånt Nej men då skulle det vara överdrivet Och då såg man det här gjorde Och det stack ut alldeles mycket Och det förstörde Det drog ur mig ju känslan varje gång mm, det blev sådär <laughs> För det var inte bara en gång men allt annat, det var inte den tunga storyn, men jag tyckte ändå det var en bra story. Ja. Jag gillar skådespel och sånt, så för mig det, den här har fått väldigt negativt på många podcast som jag har lyssnat på. Alla tryckt ner Assassin's Creed. Jag tyckte ändå att så pass bra, så det är därför den handlar på femte plats för mig. Mm -hmm. Din nummer fyra. Eh, på fjärde plats hos mig för filmerna för i år är Wonder Woman faktiskt. Okej. Okay. Eh, varför just fjärde plats eller varför där. Är, kan jag inte riktigt svara på. Jag tycker den är riktigt bra. Den är intressant, den är rolig som fasiken. Mm. Men den har sina problem. Eller vad man ska kalla det för. De gör väl lite skits. De har vissa grejer där som gör att jag tycker inte att hon kanske är den riktiga huvudpersonen i filmen och lite sådana där grejer. Så att. Det, den, de hade kunnat gjort det bättre. men det är absolut en film som är värd att vara med På en topp fem för i år mm. Absolut För mig är fjärde plats Logan the Wolverine mm, mm. Den, Det här När jag läste listan så kände jag att Den här hamnade ganska långt ner Men för mig var det liksom Jag har alltid älskat X-Men Och Wolverine och jag tycker Logan har gjort ett jättebra jobb Och det här var en jättebra film mm. Men den gjorde aldrig någonting extra Den gjorde inte någonting så här som bara Wow det här är liksom jättebra, det här är super... Wow, hur kunde de ha gjort det där? Utan det här kändes... Det är Wolverine och Logan åter återigen. Mm, mm. Visst, det var en skön historia det var annorlunda, tänk och sånt där. och Nu för första gången fick vi se klona och sånt åka igenom människor. Ja, och, och, och jävlar var de åkte igenom människor också. Ja. Satan. Men det enda som stack ut i den här filmen var lilltjejen. Och hon gjorde ett jätte, jättebra jobb. Mm. Men för mig var det inte tillräckligt för att putta upp den ännu ett steg utan jag känner ändå att jag är nöjd med Logan på en fjärde plats på min lista. Mm. Mm. Din topp tre, nummer tre. Eh, tredje plats är faktiskt för mig Logan. Okay. Den, hamna, den hamnar ett snäpp högre än hos dig skulle jag säga. Mm. Eh, och jag kan inte säga, alltså det kan, går inte att säga så mycket mer än vad du precis sa faktiskt och bara det att jag vill tycker att den är snäppet bättre. Mm. Det, det, det är kul och intressant Att få se Se de faktiskt använda Logan eller Wolverine Överhuvudtaget på Det sättet som Han borde användas på Jag mm. menar de där klorna är inte till för att skära banan Eller de, Laga middag liksom Nej. Utan när de åker ut Så kommer fo folk kommer inte hamna på sjukhuset ko Folk kommer att grävas ner alltså, och, och det här är första filmen där faktiskt Alltså det, det är faktiskt helt, det är helt uppenbart att den där människan kommer inte att ställas upp igen. Så att, äh. nej, och det tyckte jag de gjorde bra. Så mm. att en tredje plats är en, är en väl, väl, väl värd, tycker jag. Den nya futuren på Blu-ray-skivan där man får allt i noir, svartvitt. Mm, mm. Eller grott väl man ska säga. Ja. <laughs> tror, är det någonting som lockar dig? Är det någonting som tror du kan göra filmen? Lite mer intressant, eller är det bara sån här ja, cool future? Det är väl mest en feature bara, va? Mm. Tycker jag. Jag är faktiskt väldigt sugen på att se det. Jag funderar på att köpa den här filmen nästan enbart för den futuren, för att jag tror det kan ge en annan del. Jag har inte kollat så mycket på dem, men gör dem lite som... Jag vet inte, nu, nu är det liksom hur jag tänker. Jag har inte läst på mm -hmm. om det, är så, men Tänk sin city. Ja. Du har svart svart gråvita blandat med det röda blodet. Ja, det tror jag kan bli jäkligt coolt i Logan filmen alltså. Då kan det vara intressant. Absolut, det kan jag hålla med om. Då, då kan jag nog faktiskt kunna tänka mig att komma ut och titta på den tillsammans med dig faktiskt. Mm. För det, det, det ska man göra det på det viset då ja då, då, då kanske, kanske det är mer, mer än en feature, absolut. Ja, precis. Är det bara noir, då är det liksom ah, kul. Jag ja, gjort men jag det tänker också då Då är det liksom... ju samma film i svartvit. Eller alltså, ja, vad är precis. det då för mening med det? kunde man ändra inställningar på tvn bara. Ja, men typ. Det skulle kan slå av Ja, men exakt, exakt. Då måste du göra, göra det till någonting mer än bara att vrida av färgen. Jag får kolla upp det där så får vi se om det... Är, är det lite rött blod också, då kan det, får vi kolla om det blir något. om det. Och så får vi kolla filmen och se om det höjer upp någonting. Absolut. Min nummer tre är Spider-Man Homecoming. Mm -hmm. Den hamnar här för jag tycker det är en väldigt rolig film. Den är som Spider-Man inte någonstans jätte... Alltså för mig är det inte en speciellt bra karaktär. Men jag blev överraskad över hur roligt jag ändå och tyckte filmen var. Jag tycker hade bra stämning... Berättelsen var helt okej. Okay. Michael Keaton gjorde ett jättebra jobb det är han. Han är första Batman. Han blev liksom där folk började såga honom för bara, men hur ska han kunna spela Batman. Han chockade alla. Samma känsla får jag nu att ja, Fortune, Michael Keaton. Nej, men okej, okay, det var ett jättebra gjort av honom. Så Spiderman han här just för att det var en underhållande film på så pass nivå. Ja, ja, absolut. absolut Och jag måste få peta in och säga att Michael Keaton där gör det ju faktiskt med bravur. Alltså, han han är ju ond. Alltså, det syns ju ögonen på han bara. Alltså, bara mm. titta på honom. Det är ju inte en människa man leker med eller sätter sig på tvärne mot den karaktären han spelar. Inte, Nej, inte med den blicken, eller? Och det tycker jag han gör kanonbra, verkligen. Och det är det som jag gillar med filmen, att de bygger väldigt snyggt upp Spider-Man. Liksom, Peter Parker byggs upp hela filmen för att bli mer och mer hjälte. Ja, ja. Men de gör likadant med Michael Keaton som mm. byggs upp som småskurk och blir mer och mer som en ordentlig skurk. Ja, verkligen, verkligen. Och det tyckte jag, man fick liksom kontrasterna från båda hållen och det tyckte jag gjorde filmen ännu bättre att man fick liksom det är inte Spider-Man som är nybörjare möter en skurk som är perfekt på en gång liksom för då och Spiderman utan båda byggdes upp hela tiden. Och det, det tyckte jag de gjorde väldigt väldigt bra. Ja, ja, verkligen. Absolut. Det är nummer två. Nummer två för mig blir faktiskt Assassin's Creed. Ja, ah, den hamnar så högt. Ja, det gör den. Mm. För, för helt ärligt så kommer inte jag ihåg det här. Det du pratar om. Okej. Okay. Att, att, att det var, det kan vara så att den kanske skulle få en annan placering om jag tittade på den nu idag igen. Ja, Men det jag kommer ihåg säger absolut att det här, det här är en film som jag tyckte var ruskigt bra. Mm. Eh, jag älskar hela Alltså hela systemet med eh, Jag tycker spelen också är helt fantastiska Alltså just Hur det är uppbyggt mm. Det här med att du har Animus-biten Du har eh, Speciellt när du får, vad är det, antika Och vart är de någonstans När de åker tillbaka nu i filmen Ja, ah, skit samma Jag älskar hur det ser ut Hela liksom hela deras setting Tycker ah. det är så jäkla häftigt Så att, eh, nej det, den är den får en andra plats hos mig. Samma där, jag älskar nu... Vad heter skådespelaren? Huvudpersonen. Ja, oh, blanka så Michael... Heter inte också Michael någonting? Michael. Huvudpersonen, vi säger så. Huvudpersonen. <laughs> han, han, han gör det så jäkla snyggt tycker jag. Han, alltså han visar ändå... Nej han, Jag tycker att han spelar riktigt bra. Så att, nej, en andra plats. Mm. Uh, jo, men absolut... Jag tycker att det är en riktigt Michael Fassbender, tack. Ah, nu så, tack. <laughs> jag håller med, det är en bra film för, men det är just det där det som jag såg, det var det, det dator gjorde och det är det som drog ut mig annars mm. håller jag med dig, det är en riktigt bra rulle. Min nummer två är Skönheten och Odjuret. Ah. Jag är väldigt, väldigt svag för musikaler, älskar mm. liksom när man blandar musik med bra filmdelar och allt sånt där och jag tyckte de nailade, tecknade perfekt och la in lite extra grejer som gjorde ännu mer. Det var lite extra låtar och lite sånt där. Och när jag först fick höra Skönheten ori, då blev så här... Äh, Okej, okay, ja, hur ska de göra det här med? Jag tyckte de allting. Jag tycker det The Beast, hur han såg ut och allting. Att Jag tycker alla var snygga. Det enda som var, det var ju de här att Ingen av dem hade munnar som rörde sig eller och sånt där. Nej, nej. De, de var lite plain faces, det var lite tråkigt. Men allt annat, ja... Jag gick liksom ifrån länge och bara wow, det här är en film som jag måste skaffa sen. Mm. För jag tycker den här nästan är bättre än tecknade. Jag tyckte den var så pass bra. ja alltså det, det, det, Jag håller med, den är, den är ruskigt bra jag tycker det verkligen, men det, det är samtidigt så här att jag, ja, ja den, den är ruskigt bra, det är den. Det, det, mm. Dock så är det väl lite så här att varför? samtidigt varför göra om en så pass gammal film. när man hade, man, hade, man hade kunnat gjort annat också så att därför hamnar den inte högre för min del. Just för att det, det är kanske lite gammalt tänk i filmen i sig så att mm. det hade gått att göra annat men det de har gjort är riktigt, riktigt bra. Ja, absolut. Din nummer ett då? Nummer ett för mig blir faktiskt Spider-Man Homecoming. Okej. Okay. Mm. Jag, jag, jag, jag tycker att den var så pass rolig så att den ska ha första platsen i år. Eh, det, när jag kollar på film så är det jag minns är humor. Det jag tycker är kul, är intressant och roligt att titta på är när man har skrivit bra komedi. Mm. Det, det, det är liksom det jag vill se. Och där vinner Spider-Man med hästlängder över de andra, utan bekymmer. Mm. Jag, jag, alltså vi behöver inte, jag tror inte vi behöver säga så mycket mer än så. För vi har pratat om den redan, redan som den är. Så att det mm. Det, det är årets film för mig, hittills. Mm. Ja, precis. Eh, och min då, utan tvekan. Alltså det, för mig är det här helt utan tvekan. Det finns ingenting som kommer in i närheten. Mm -hmm. Och det är Wonder Woman. Oh. För mig var det här, det där som du tog upp, att det är som två eh, vad ska man säga, huvudroller. Ja, ja. För mig höjde det filmen nästan lite. Jag ja. tyckte det var jättebra, just för att kemin mellan de två karaktärerna och hur bra men ändå olika de är mm, Jag tyckte det mm. gjorde jättemycket jätte Men mest av allt är jag så oerhört glad Över att vi äntligen har en stark karaktär En kvinnlig karaktär En ja. kvinnlig superhjälte Som är bättre än de flesta manliga Hon, mm. det, Hela filmen, liksom setting, allting Höjer allt ett snäpp till mm. Visst, samma sak här som jag har problem Med många andra filmer Vissa datagjorda grejer sticker ut men inte lika mycket som många andra filmer gör. Det var liksom lite i början när Amazonerna när attackerar på stranden, om man har sett filmen eller om man ser sett trailen. Där var det vissa scener bara, det där hade man kunnat gjort enklare, helt ja. enkelt. Jag, jag gillar när filmer är enkla, man behöver inte göra överdrivet utan enkla. Men jag gillar ändå att alla kvinnliga karaktärerna var starka kvinnliga, liksom överhuvudtaget starka personer. Att männen är, det är inte som många filmer att det är alltid är männen som tar över, utan här kunde alla säga, sätta stopp och sånt där och det var en skön frisk fläkt som kom, men inte bara att det är en massa med kvinnor, utan jag gillar överhuvudtaget, det här var en annorlunda superhjältefilm mm. jämfört med många andra, de tog, sin, tog en annan take på hela alltihop och jag gillar att de blanda action humor för jämfört med DC, DC är inte så jättebra på humor, men det var den här filmen. Action, den är inte lika överdriven som många andra superhjältefilmer. De hittade den perfekta blandningen för mig som gjorde att äh, Wonder Woman är helt magnifika. Ja. Och hos det ska det ju inte ha henne som huvudkaraktär. Hon är inte dålig att titta på, alltså. <skratt> Oj. Nej, för jag, för jag, måste, jag måste faktiskt säga så här: att Det kan vara så att Wonder Woman blir bättre i mina ögon om de gör henne mindre, om jag, om jag ska verkligen säga rakt ut vad jag tänker, gör henne mindre korkad i nästa film mm. alltså jag förstår hela biten att hon har aldrig varit i våran värld, Nej. hon vet inte vad saker och ting är hon vet inte hur saker och ting funkar jada jada jada, så det fattar jag, jag förstår varför man behöver ha honom där och förklarar i vissa bitar och sådär ibland gör det lite, Det känns det lite som att han, han, han dumförklarar henne lite mycket Eller det blir lite, lite för Dumt liksom mm. men, men tar de nästa film Och visar att hon har utvecklats Och liksom börjar förstå Och börjar hänga med i världen Så att hon faktiskt får växa själv Och, och alltså ordentligt bli, Få vara sig själv Faktiskt bli likvärdig Med honom om man mm. säger Eller till och med bättre Så absolut Absolut, ja, inga konstigheter och... då, då, då köper jag det direkt Och då köper jag den här filmen mer också För då mm. förstår jag att det här bara är en uppbyggnad Att få henne till samma nivå som alla andra I liksom universumet Eller i världen ska jag säga Jo, det där tog ju, vi pratade ju om det där direkt efter Att det störde mig inte lika mycket Nej. Och så i efterhand Jag förstår exakt vad du pratar om Och exakt vilka delar och allt sånt där mm, Men mm. det jag hade i bakhuvudet hela tiden Det är att jag har ju redan sett henne vara den där smarta Det jag listade ja. När hon mötte Batman i Batman och Superman Hon ja. överlistade ju Batman ett tag mm, mm, Och det, det är liksom det jag hade i att, Jo jag förstår liksom här Men precis som du sa, de kanske gjorde det lite till överdrift Men det försvann För mig tog inte det lika hårt som på dig, även om det inte tog hårt på dig så var det nej, ändå, nej, men precis, precis. det precis av ännu mer. Jag köper det absolut och jag fattar att det, det, det är så alltså, jag ser ju varför man har gjort det, men jag mm. tycker att man hade kunnat vridit ner det lite lite, men jag ska helt ärligt säga att, gör de det bättre och snyggare nästa, mm. då köper jag även den här, rakt av. För då, mm. då, då, då, då är det helt okej. Okay. För det är klart att hon måste, hon måste ju ha en inlärningsperiod. Alltså, mm. det måste ju alla ha som, som aldrig har varit i vårt universum, om man säger så. Nej, precis. Det är ju lite så här: Tarshan och Moggley ja. på över hela. Absolut. Exakt, exakt. Uh, det var topp fem av filmer, men mm. uh, har ju sett lite mera filmer utöver här. Ja. Till exempel, uh, Vi var och såg Guardians of the Galaxy volym två. Ja. Varför kom inte det med på listan? Eh för att jag tycker inte att den eh, riktigt platsar in. Nej. Det, det, den. den Sorun och plotten, alltså hela. Är inte jättebra. Den, den är liksom om, in, om inte ett sägande i hela filmen. Riktigt mm. kan jag tycka. Just att det är någonting som kan ha, alltså som händer helt från allt annat. Mm. Och då blir det även så här. Ja. Det, det är liksom lite en, en mä känsla av den Samtidigt som den är bra Och den är kul att titta på, den är intressant och så Men de andra är bättre Och då och då, mm. då platsar inte en mä film på listan Jag tycker Jag håller med där, för mig var det att jag tycker inte den hade samma, exakt samma känsla Som första filmen nej. första filmen alltså För mig var det som jag sa tidigare Peter Quill försvinner ju helt i den här filmen ja, Ingen verkligen. humor, ingenting, inga känslor överhuvudtaget, det försvinner bara Och det tycker jag är synd för Han var ju här liksom som höll samman hela gruppen Och nu syns han inte ens nej, nej. Visst, de andra, det de gör jättebra med de andra Är att de får ta större plats Mm. Men de behöver inte ta all plats nej, och det tycker jag Exakt, sin... de kan ju lämna lite kvar åt honom absolut. Precis, och visst Storyn, den var inte jättespännande För mig, Så här, i efterhand Det är liksom Nej, kunde de inte ha gjort något annat i den känslan jag har Nu liksom ja, ja. Jag tror liksom, nu när de ska vara med I nästa Marvel liksom, Vad heter den, Infinity War mm, Eller nej, vad forskaren mm. heter Jag tror det kan bli mycket bättre för då Om de har humor Från de här grabbarna och tjejerna Mm. De kommer synas men inte lika mycket och det blir inte lika jag tror inte det blir inte lika svårt om man ska säga vad som helst. Utan jag, jag vill ju se mer av Guardians of the Galaxy men inte på den här stilen utan gärna någonting annat. Men oh. den hade jättebra delar och sånt där men det var ändå så här inte tillräckligt för mig. Det är därför det inte kommer på platsen. Nej, nej men precis precis. Sen har jag också så jag såg The Lego Batman movie som jag tycker var en jättebra film. Den var jättejättebra Jätteroligt och allting, men det är så här. Det är inte någon sån här biofilm. Den är inte spektakulär på något sätt. Jag vet inte hur man säger <laughs> Det var en key okay film. Den var jätterolig att se, men det är inte så här som vi ska gå och se om och om igen. Utan det var ett trevligt biobesök. Ja, ja, visst, precis. Du då? Har du varit och sett någon mer? Är det jag, tror faktiskt, jag tror faktiskt inte jag har sett så många fler. Jag tror jag har sett dem sex. Jag kan inte mm. komma på någon mer. Nej, då så. Jag tror faktiskt inte, inte än i år i alla fall. Det har, du, du vet att du har varit på några filmer själv, eller utan mig åtminstone. Ja, det var Lego som jag var så själv där. Så. Ja, ja. Det är Guardians som är utanför listan, där, som jag har sett på bio i år. Mm. Men filmer som kommer, då, tror du, är det någon film som du tror kan peta ner? Någonting för listan, inte vad eller vem, utan är det någonting som kan slå in sig på listan, ett bättre ord? Kanske, inte Nej, det vette fan Faktiskt mm. det, hur, det, hur känner du det? Har du någon som du tror kommer kunna bli Riktigt, riktigt grym då Jag har fyra filmer som oh. är Tävlande Jag vet oj, inte om någon oj. kommer ta sig in Vissa kan ta sig in högt ja. Vissa kommer kunna ta femte platsen till exempel Oj, oj, oj Men första filmen är Det It, 13 september Jag älskar originalet clownen och allting ja, ja. Moneypenny, eller vad han heter, kommer inte ens ihåg så mycket älskar jag den <laughs> men jag gillar den filmen och allt sånt där och den här nya remaken jag gillar ändå trailen jag fick se och den såg intressant ut för mig kan det vara så här, ja, men, det kan vara en tävlande för plats fem beroende på hur bra de gör den mm -hmm -hmm. Äh, en så kan inslog in sig lite högre är Thor Ragnarök 27 oktober den här kan tävla sig ganska högt. Enbart det jag sett om från trailen. Filmen lika bra som trailen var, då kommer den här kunna platsa väldigt högt för er. Jag gillar, som sagt, jag har inte gillat Thor så jättemycket. Det har varit en schysst bakgrundskaraktär. Mm. Den här trailen fick mig att se att det här kan vara en schysst berättelse för en huvudkaraktär. Ja, i och för sig, det kan jag hålla med om faktiskt. Att den, den kan ju faktiskt bli riktigt, riktigt intressant. Mm. Och, och, och visst, den kan nog faktiskt Ja. Jag sätter ett frågetecken vid den, för det, det, det beror alldeles på vad de gör med det. Men som du säger, trailen säger ändå en del. Absolut. Mm. Uh, en som kan också, den här kan kanske slås in på femte plats mm. är Justice League 17 november. Mm. Om de gör allt tvärt emot vad de har gjort med tidigare <laughs> filmerna. Det var inget litet om, eller? För det de gjorde med Wonder Woman var ju så underbart. Det var så helt precis vad jag ville ha. Mm. Och Justice League måste lära sig från det Att alla ska få plats mm. Men det ska inte spridas ut Och det ska inte göras för mycket av allting Som alla DC-filmer nu på senaste tiden har varit Man gör alldeles för mycket På alldeles för kort tid oh, Tryck oh. ihop allting, låt alla få sin plats Synas här och var och liksom få, lite som Avengers alla får sin plats i under en bra liksom filmperiod man behöver inte ha hundra skurkar och man behöver inte ha utan man har ett mål men alla får sitt plats inom det liksom, målpunkten. Ja, ja, absolut, absolut och jag måste be om ursäkt det är, det är klart det finns en film som kommer senare, jag var tvungen att kolla upp bara för det ja. som kommer senare som absolut kan ja, slå sig in på min lista mm. uh, är ju faktiskt The Dark Tower Ja? jag hade helt glömt helt tappat bort den filmen den. oj. De, de, de, de, de, Topp tre lätt, tror jag. Om så länge. Är den någorlunda lik bo, boken eller böckerna, om man säger. Mm. så. Eh, då kommer den bli. Då kommer den bli farlig. Absolut. Mm. Absolut. Eh, och sista filmen jag har, som troligtvis kommer slå sig in. Det är Star Wars: The Last Jedi 13 december. mm. -hmm. Förra filmen var uh, vad man? Force Awakens var helt underbar. Den senaste Rogue Galaxy var också Rogue Galaxy, det är spelet jag spelar. senaste var också <laughs> bra. Ja. Jag blandar ihop allt nu. Den <laughs> uh, senaste var också jätte, jättebra. Uh, lite annorlunda men det var fortfarande bra men Last Jedi det kan bli en riktigt den kan uh, jag vet inte den kommer kanske, det är kanske den som kommer tävla mot Wonder Woman i år. Det, mm. Då tror jag det är Star Wars i så fall. Kommer det någon film, med, har du fler som, kom, som kan ta sig in på listan tror du? Inte ta sig in som på listan, jag har några som är, jag tror kan vara bra filmer Men inte mm. kommer kunna ta sig in på listan Okej, okay, för, för jag hade lite, lite samma faktiskt För jag vet hur töntigt det låter Men jag tror ju, jag tror på riktigt att jag kommer att tycka The Emoji Movie är bra Ja. Uh -huh. Alltså att jag, jag vill se den, så jag måste få nämna den Absolut Jag ja, har jag ser... ingen aning om vad jag, vad jag väntar mig Eller vad det kommer att bli för någonting men jag tyckte till exempel att insidan ut ja. äh, var en riktigt bra film. Jag tyckte den var kul och intressant att se. Därför ja. tror jag faktiskt att det skulle kunna gå att få The Emoji Movie att bli vä värd att titta på i alla fall. Inte, det kanske inte är någon superfilm eller någon kommer med på någon topplista eller någonting sånt. Utan bara så här, den kan ju bli bra. ja. Absolut, för det är så här som du sa insidan ut, lite som när jag såg Angry Birds-filmen och sånt ja, Det är ja. en bra film, men det är nog någonting jag heller väntar på att det kommer ut på typ Netflix eller Absolut, absolut Det är ju inte någonting som jag kanske kanske självklart skulle säga att det är klart att jag ska gå och kolla på bio på den Nej. Det tror inte jag heller, för det är nog mer en chilla hemma i soffan film, absolut Nej, precis Mina andra som är utanför listan, och det här som du sa, The Tower mm. För mig är jag har inte läst böcker, jag tappade ju boken för att det blev alldeles för invecklat och jag bara, nej, det det tilltalar mig helt enkelt. Den, den, är, den är lite, lite spacead, men det är mm. ju också Stephen King som har skrivit den så att ja förvänta er, förvänta er galenskap om ni tänker läsa och jag hoppas att vi kan förvänta oss galenskap när filmen kommer också ja precis men det är det som gör att jag inte har samma känsla för filmen som du har som har läst böckerna nej. att det är därför den ja, den kanske är bra men den kommer inte hamna på någon topplista för jag inte har den sammankopplingen nej nej men precis nej, men det förstår jag och det köper jag absolut för jag tycker nämligen att boken eller böckerna böckerna är eh, alltså bra Mm. Böckerna i sig hamnar ju på topplister, om jag skulle sätta ihop saker eller någon lista så. Så att därför hoppas jag ju innan vi har sett den att filmen gör lika så. Mm. Den kan ju också Crash and burn ganska stadigt eller ordentligt också. Så att jag håller tummarna och hoppas. Mm, absolut. Jag har två filmer till. Ena är Kingsman The Golden Circle 22 september. Ja. Första Kingsman filmen är jätte, jättebra. Jag är inte sånt stort fan av spionfilmer. Men det är ju liksom humor och allt det här i Kingsman-filmen som gjorde att jag tyckte det var en väldigt underhållande film. Ja. Men det här är likadant som eh, Emoji-movie. Det är någonting ja. jag ser senare när det kommer ut på Netflix eller någonting. Då kommer det vara en underhållande film. Det är ingenting jag springer på bio och ser. Nej, men precis. Precis. Och sist jag har är Blade Runner 2049, 6 oktober. Mm. Problemet med den här att jag har inte sett första Blade Runner jag har sökt efter den men jag är inte så här, jag tanker inte ner filmer och liknande Nej. och den här är ju typ omöjligt att hitta på, på Blu-ray och DVD just nu så för mig liksom, jag vill först se Blade Runner innan jag springer och ser hade jag sett Blade Runner och jag älskar sci-fi och liknande, jag skulle säkert älska den och då skulle den här hamna på en topplista, men eftersom jag inte har sett Blade Runner så kommer Blade Runner 2049 vara en så den här film. jag väntar tills jag har sett första och sen kanske jag kommer älska den här filmen. Men ja, just nu ja. är det så här, nej, inte tillräckligt. Nej, nej. Då hoppar vi in på spel om du inte hade något mer. Du såg extra fram emot. Nej, det, det kommer några stycken i 2018 sen, men det är inte det vi pratar om nu, säg. Nej, precis. Jag hade också några 2018, men det tar vi mot slutet av året då. Exakt, exakt. Spel. Ja. Topp 5 listor. Likadant där har jag satt upp mina favoriter, så... Mm. Vad har du på din topp femma? Eh, ska vi se, listan är längre än fem så jag måste kolla vart det är okay. någonstans. Eh, jo! Eh, vad jag har faktiskt som eh, plats nummer fem är faktiskt eh, Mario Kart 8. Jaja. Som jag har lirat hemma hos dig. Mm. Eh, det, alltså, det är mest, mest för nostalgin skulle jag säga och för att det är så fruktansvärt jävla snyggt. Uh, hur vackert som helst Och roligt som Fasiken att köra Speciellt mm. när man är fler Absolut, det här är ju liksom Mario Kart 8 är ju ett Wii U-spel Det här mm. Deluxe är ju ändå det är en ny, Ett släpp, men de ja. har ju lite extra delar Så det är därför jag ändå tycker att det är godkänt Att ta med den i listan, för att De har ju uppgraderat den lite Ja, men absolut det, det, det, Jag har ju jag har inte sett det på Wii U, men jag misstänker att det är putsat I alla fall kanske Ja, Det är och ja. Det här är första gången man kan ha två Items med sig till exempel Ja. ja. Och sådana där grejer Så för mig är det likadant Det var så få som köpte Wii U Så Switchen är där de flesta kommer spela Om har rekord också Delux, Delux, mm, Det är därför mm. jag tycker absolut att den Får vara med på en topp, topplista För 2017 Rä Räknas han inte så har jag några till med Men jag, vill, jag, jag tycker att det är, det är Det femte bästa spelet jag har spelat i år Om vi säger så Absolut min femte bästa är Resident Evil 7 mm. Och Varför jag tycker den här Passar på topp 5 Det är för att det var Början av spelet var precis det jag ville ha Ny frisk fräckt i Resident Evil Universum, Det var fortfarande de här heta pussel för att ta sig igenom dörrar Och sånt där och spela det här i VR är något av det äckligaste jag gjort Det var så jävla läskigt <laughs> Varför inte kommer högre Och varför inte jag har spelat klarspelet Är för monster Mm, mm. Jag tycker inte monster någonsin har passat in i Resident Evil Universum. För det här är ett zombiespel. Och så här hoppa till skräck och det är creep människor, tagit och sånt Det är det som gör skrikpelen. Svårt att bli monster överdrivet och sånt här. Då tappar serien mig helt. Och tyvärr så händer det även i Resident Evil 7. Och det är därför inte det här spelet kommer högre. Och varför inte jag har spelat klart det. Mm, mm, mm. Det är nummer fyra. Eh, nummer fyra. Blir eh, faktiskt. Det, och det är tyvärr bara ett eh, demo som mm. jag spelat. Men det är lit, Little Nightmares. Okej. Okay. Eh, som jag tycker, alltså. Det, jag, jag tyckte det var, tyckte det var spänn, eller, spännande, lättspelat och snyggt. Alltså, det var det var jag stor jag ville veta mer. Jag, alltså, jag ville ju veta vad som har hänt den där stackars lilla gubben, man springer runt med liksom. Mm. Så att det är. Ja, nej, det, det platsar på en fjärde plats, tycker jag. Absolut. Min nummer fyra är tecken 7. Mm. Väldigt tight gameplay, precis som man vill ha. Allt flöt ja. på bra. Jämfört med tecken 6. Tecken 6 hade sjuka lagningstider som förstörde så mycket att man inte orkade ladda upp spel. Här var det mycket, mycket bättre. Ja. ja. Story-delen var inte jätteintressant, men det gav en ändå ett extra delar fortsätta spela för det här som de haft förut att man bara följer en gubbe och slås igenom horder och fiender så var det inte här utan här fick man faktiskt fightas som riktigt tecken spel och det är ju det man vill göra det är därför man spelar de här. Mm. Mm. Och så storydelar och jag tyckte det var väldigt bra arcade mode. Det var litet men man fick se några schyssta videos de har tagit till de har det här gamla klassiska karaktärerna allting allt är jättetajt så tack vare att det är så ett komplett fighting spel som det ska vara så det är ett riktigt bra spel. Fjärde mm. plats helt enkelt, tecken 7. Absolut. Det är nummer tre. Eh, ja, alltså jag säger ju bara som föregående talare och eh, tecken sju. Mm. Eh, behöver ingen större närmare beskrivning, tror jag faktiskt. Jag tyckte du fick med det mesta. Ja, eh, nej, det är, det är ett bra fightingspel. Ja. Och min nummer tre är då Mario Kart 8 Deluxe. Och det är oh. samma sak som du sa. Det är också varför det, det är. Precis som du sa, det är snyggt, det är mm. tight och det här är ju bästa styrningen jag någonsin har spelat i ett Mario Kart 8 jag älskar det på den N64 ja. men det har ju föråldrats och det här är ju så som jag minns att det spelet varit så det flyter ju på banorna hade jag velat sett lite mera eller jag skulle bara vilja ha mer banor jag skulle vilja ha tillbaka de klassiska banorna från mm. Mm. SNES N64 och sånt där som de gjorde på DS det, men det är det enda jag vill ha, allt annat var prima allt annat mm. var jätte jättebra Ja. Så Mario Kart 8 Deluxe är det mest kompletta Mario Kart-spelet där ute Och ett av de roligaste racing -spel jag spelat på länge ja, ja visst, det enda jag har att gnälla på så det är, Men det beror ju på att vi åkte ut till dig och satt och spelade Det är mm. att det går inte att spela på den lilla handkontrollen Nej. Det, det, är det, en, det är det enda negativa jag har att säga Men jag måste, jag måste säga det, för det Alltså, jag har, Mina händer fungerar inte på en sån liten yta Det är det liksom, jag hade fysiskt Ont i handen när man hade kört Så att fick man köra på en lite större handkontroll Då gick det skit skitbra Ja precis, och det är ju det som är det är, liksom, det är ju Switchens problem Och det är ja. ju någonting vi måste ta, precis som det är helt rätt att ta upp För det är ju ett problem med alla spel ja. Att ja, de ja, är inte bra Nej, nej, men det precis. Det, det, det, till det där så funkar det i alla fall inte att köra. Eller, alltså, det är klart det funkar om du sitter med två polar, eller alltså så. Men, men det är ingenting du vill göra i längden. Nej, precis. Det är fortfarande ett problem, tycker jag. Speciellt när handkontrollerna inte ens är exakt likadana. Nej. Så, så, så att det liksom, det går att ha en favorit och en icke. Alltså, nej, det blir. Jag säger, köp en pro controller eller kör dem ihop. Liksom. Mm. Absolut. Din nummer två. Som nummer två kommer Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ah, ja. Eh, fruktansvärt. Jag tycker att det är ett sjukt bra spel. Nu har jag inte, jag har inte spelat jätte, jättemycket många timmar i det. Dock så är det fortfarande ett spel som jag tänker tillbaka på och tänker att fan, det här kanske jag skulle gå in och spela igen. Eller fortsätta mm. spela på snarare. För att när, jag, när jag tänker på det så känns det lite grann som Just Cause. Just Cause alltså trean som jag har spelat. Just det här att du kan åka till olika städer, du ska göra olika objectives och grejer och, och hela den biten. Men du får ju faktiskt möjligheten att göra det väldigt, väldigt sneaky. Och det gillar jag. Mm. Just det här att du kan sitta i en buske typ en 500 meter bort och fortfarande så här: kolla ut exakt var alla fiender är med hjälp av din drö drönare. Och med hjälp av den så kan du även kolla upp att okej, okay, shit jag måste, jag förflyttar mig hit... För att ta ut den vakten För att sen gå över till det här stället För att plocka bort honom Så att vill du och orkar lägga ner energin Så kan du liksom göra de här, Alla de här objektivsarna utan att bli upptäckt Överhuvudtaget Och det tycker, det tycker jag gjorde Det här spelet väldigt intressant mm. Alltså jag spelade det här först med Adde Det, är det, det första jag mm. gjorde, han hade spelat ett tag Så då var det så här, jag kom in och tyckte inte alls Det var roligt för det var för svårt Jag, kände, alltså ja. jag bara, vad är var spännande? Men sen så fort jag hade spelat börjat omspela själv och spelat en, en och en halv timme, mm. då kom jag in i rytmen och det är då man börjar märka vad spelet skiner, för det är ett jättebra, men det är en liten inlärningskurva ja. sen kunna spela med polare och göra uppdrag och sånt där. Det är då det verkligen börjar bli ett riktigt, riktigt bra spel. För det är ju uttänkt, det funkar bra. Gameplayen är tight mm. men du måste ju lära dig att Manövrar också Och det är därför jag inte tyckte om det i början För att ah, det var så mycket bättre än mig Och jag, för mig var det som liksom, Jag är inte dålig på att spela spel Eller jo det är jag också Men inte så pass dålig Men <laughs> Nej, det var precis. så här För mig var det liksom mindfuck Men sen när jag fick mjuka in i det Och det gör spelet bra När du spelar story Att du mjukas in i allting För att testa Och sen är du bara ut och köra liksom. ja, ja, visst, ja visst Och det är som du säger Absolut Jag håller med Även första Halvtimmen, timmen när du spelar själv mm. Så känns det som väldigt Övermäktigt Alltså så här, shit, jag har alla de här funktionerna Jag har alla de här grejerna Vad ska jag göra, hur gör jag mm. Men när du kommer in i det Och liksom du kommer in i det här Att du kan använda drönaren, du kan använda det här Du kan använda, ta hjälp av dina polare Alltså dina AI-polare också Att liksom sätta ut att de ska göra saker och ting Då blir det ju kanon då blir, Alltså det växer verkligen ju mer du lär dig Om man säger Ja precis min två är Legend of Zelda Breath of the Wild Ooh. jag har spelat det här mycket men på två olika switch jag har ju börjat om en gång till mm -hmm. så jag har inte kommit jättelångt in i det nu igen men allt som jag har spelat jag har inte spelat igenom det eller någonting men det är jättebra gameplay, tight det är så här: men du släpps bara ut i en värld och sen är det upp till dig att utforska den och liksom lära dig allting så i början var det lite precis som med Wildlands en ganska hög inlärningskurva men så fort du har lärt dig allt då flyter det på och du bara fastnar i världen och vill bara fortsätta, fortsätta utfiska, se allting och det enda som är negativt med spel det är det här som vi har sagt tidigare att grafiken de har ju gjort en design som jag inte riktigt är riktigt överens med Det är Nej. hårda kanter runt figurer och sånt där mm. Men det är deras val av Grafik, det är inte riktigt vad jag skulle ha velat gått Det försvinner efter en stund Att man inte bryr sig på samma sätt Men allt gameplay och allting Är ju så jäkla jäkla bra Och jag tror den här Lennos och Bretterdwell Kommer vinna många, många Top 1 när året är slut För mig hamnar alltså, det om en två det, det, det måste du nästan göra För du, du pratar väldigt varmt om det Jag har två kollegor på jobbet som har skaffat sig en Switch och lirar på jobbet. Mm. Jag var den enda människan som satt och spelade spel tidigare. På raster och på luncher och sådana där saker. Ja. Nu, nu har jag två, två kollegor till som sitter med varsin, varsin Switch och lirar på lunchen. Ja. Så att det, det, någonting har de absolut gjort rätt. Och de båda två spelar sällan. Ja, och för mig är det likadant. Jag lånade ju Switchen av min kollega. Mm. och fick med Lady of Zelda Breath of the Wild det var det enda spelet jag fick med mm -hmm. jag beställde min Switch enbart för att kunna spela det här när jag vill ja. varför jag inte gjort det nu det är för att det är så mycket spel överallt men det här är ett spel som jag kommer ta upp åter och åter igen och spela Bara lägga mer och mer tid i så Switchen, jag köpte liksom 4000 kronors konsol för ett spel och det är Lady of Zelda Breath of the Wild och jag tycker alla borde testa den om man gillar öppna världsspel om man gillar sådana här, men hej Mario Kart och andra spel har ju börjat komma nu men det, är det. det finns inte jättemånga kvalitetsspel Men som sagt, min trea och tvåa är Switch-spel Och det är ja. det bästa jag har spelat i år Ja, ja verkligen ja, det, det, det, det ser ju skitintressant ut Men jag har, jag har inte pengarna för att köpa en Switch <laughs> så att, Men jag sitter dock och tittar över axeln på kollegorna När de lirar och det, det, alltså Jag förstår ju varför man fastnar mm. Det är klart jag gör Men din nummer ett då? Eh, nummer ett Eller ska vi säga såhär, jag tror din nummer ett är samma som min nummer ett så... Eftersom att det spelet inte har dykt <laughs> upp på din lista än så länge Så gissar jag att vi har samma ja, skulle jag säga Så vilken är vår nummer ett? Eh, Horizon Zero Dawn Det är Horizon Zero Dawn, ja, ah, det är klart det det, är det ingen tvekan, kan jag säga Va, Vad ska det annars vara, säger jag bara det, det, alltså, det, det är bra på så många nivåer Och det är ändå det är ändå länge sedan jag spelade faktiskt tog tag i ett sånt här spel och spelade igenom det. Mm. Och det säger ändå hur pass bra det är. För att det är många andra spel i den här storleken som man har startat, börjat spela en stund och sen lagt ner. Oh. Men det här, det här. Det här gick inte att lägga ner, det var bara att fortsätta. Fortsätta, fortsätta, fortsätta. Och jag ska säga att jag har spelat ganska mycket bara mainstorun. Oh. Det, det har jag gjort. Men det är för att jag vill ha storun också. Mm. Så att Men nej, det är så snyggt och det är så bra Och det är så samtidigt annorlunda Skulle jag vilja säga Gentemot alla andra spel Att det, man, bara vill, man, man bara vill fortsätta spela mm. Men det är också för mig likadant Jag la mycket tid på side stories Eller vad heter main storyn ja. Men för mig är För att jag ska göra side quest och side stories Då måste spelet vara riktigt riktigt bra och det gjorde jag här, jag var ute och levlade Jag gjorde min uppdrag, gjorde allt som jag bara kunde Och jag känner nu, nu har jag lånat ut Mitt spel, men så fort jag får tillbaka det Då vill jag hoppa in igen Jag vill få Platinum i det här spelet, jag vill ta göra allt ja. så, så fort jag får tillbaka det Så fort min kollega är så jävla slö men så fort jag får tillbaka det Så kommer det här bli en Platinum för mig och, ja. För jag älskar det här spelet Tight gameplay Karaktären, alltså, Huvudkaraktären är skitbra Elo low heter hon, hon är en jättebra karaktär mm -hmm. Vapnerna, först när jag fick se bara, Du kan ju använda bågen på så många olika sätt Jag bara, oh, det är för mycket Nej, de är lika något där De, de, de förser in det Sakta men säkert så att du får lära dig allting Och Till slut satt man där, det gick av sig själv bara, men, Nu ska jag köra sådana skott, nu ska jag köra sådana Jag ska använda det här vapnet Hela världen robotarna allting Det här är en enda stor kärlekshistoria Ja, verkligen. Och, det, och Jag tycker ändå att den är... För att vara... Alltså, det, den, den gör det bra, allting. Både story och det som du säger. Det är klart det jag hade kunnat gjort sidouppdrag också. Men jag vet också att då kanske jag då kanske jag fort ännu inte hade varit klar. Nej, precis. Så jag ville spela klart det för, för, att, alltså, för att jag ville få reda på historien. Mm. Och, och jag skulle lätt kunna gå in och bara starta en ny... Eller fortsätta spela på den jag har bara för att gå runt och göra alla sidequests som finns kvar att göra. så att ja, det, precis. Det, det, absolut, det är ett spel som man bör ha spelat till och med, kan jag tycka. Ja, och snart kommer det ju en ny DLC också, det är ju bara att man ännu mer vill spelar det här. A absolut, absolut. Och jag kommer inte ihåg vilken sida det är, men det är en av de här stora så här, prisut... Och, vad heter givarna? Ja. De har ju ett Gorilla Games som har gjort det här spelet har ju vunnit årets bästa eh, vad heter det? Studio redan Oj. nu. Oj! Det säger Oj. ganska mycket. Ja, absolut, det gör det ju. Verkligen. Verkligen. Eh, så Horizon Zero Dawn hittills är det ingenting som är i närheten av att slå det här. Det var en nöje att spela igenom. Ja, verkligen. Ja, ja, det, det, det är ju ingen... Eh, det är ju inte tight mellan ettan och tvåan På det sättet skulle jag säga För det, det har lagt ner så många mer timmar I Horizon Zero Dawn än vad jag har gjort I Wildlands till exempel mm. Men andra spel vi har spelat då Som inte kom med på listan Ja Första spelet för mig Som kom ut 17 januari Är Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle <laughs> Som kom ut på Playstation 4 och Xbox One Och det här har vi båda spelat Ja det var en klassisk Sidoskrollande beat'em mm. Det var snyggt grafiskt mm. Det var inte så mycket mer än så Nej, jag kan hålla med där Alltså det, det är inte jättemycket mer än det Jag har spelat det ett par gånger Jag har spelat det både själv och jag har spelat det ihop Med dig eller tillsammans mm. med dig Eller åtminstone samtidigt ska man säga Det är snyggt Jag älskar Alltså tecknarstilen Eller stilen på det. det tycker jag är skitsnyggt Det där är min stil om man mm. säger men det är ju Det är ju en sidescroller Alltså, beat'em up, det är inte mer Riktigt För att Power Rangers betyder inte så mycket för mig Eftersom att jag Det är ingenting jag tittade på Eller jag umgicks med när jag var liten Så att Det är Ja Det är ett intressant och ett kul spel Det är det, absolut Men det är inte Det är inte så att det Det är årets spel på något vis Nej, precis Nej, för mig är det man säga, det, det var inte märkvärdigt alls för min nej. del. Och jag, jag älskar Power Rangers. Så det förklarar liksom. Det var så simpelt. Jag har spelat mm, såna här mm. spel förut, och det här gjorde ingenting extra till. Så det är därför bara uh, uh, whatever. Men uh, det funkade bra, det var inget så uh, allt så, utan det var bara att sh, det var inget märkvärdigt helt enkelt. Ja, nej men exakt exakt. Uh, sen har jag spelat som du tog upp, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, men det har vi pratat om. Mm. Liten Nightmare som du tog upp, det har jag också ja. spelat. Varför jag slutade spela det var ju för att det, det kontrollerna var inte tillräckligt tajta när jag satt och streamade det. Kontrollerna följde inte. Det var så här, ja, man skulle ta tag i ett rep. Mm -hmm. Då kunde man se mellanrummet där han ja, nu ska han hålla bra. i repet och det gick inte. Och det får inte vara sån här: Jag klickade fram och då hoppade han förbi den. Och vad är det på andra sidan? Nej, det är ju ingenting. Så jag följde ju rakt ner när det är sån här pussel och överlevnadsspel då måste kontrollerna vara tajta och det var inte här. Så därför orkar inte jag spela vidare det här spelet helt enkelt. Nej, och uppenbart så kan det vara så att jag inte har spelat tillräckligt länge eller tillräckligt mycket av demot för att märka det på det viset skulle jag säga för att min lista utgår från spelen jag har spelat i år och mm. jag har fan inte spelat så många spritt nya spel alltså fulla spel. Så därför hamnar det några demospelningar med på min lista och det kan ju vara så att skulle jag ha spelat fler timmar i spelen Kanske de inte skulle ha varit med där Det kan man ju inte svara för Nej, precis uh, Vad har du med spelat? Jo, jag har bland annat har ett spel som faktiskt ändå var ganska nära på att hamna på listan Drawn to Death Ja för att det har, Där har vi, vi säger jag nu, mm. spelat en del Ja, absolut det är, det det det är ett antal det hade... matcher vi har jagat varandra i liksom och försökt, <laughs> försökt skjuta ihjäl var skjuta ihjäl varandra liksom. Mm. Ja, men det är ett jättebra spel. Det som var problemet med var ju servrarna. Servrarna ja. dödade spelet. Ja verkligen för att det här är ett spel som jag satt när, när vi satt och lirade och var jag så här det här är faktiskt ett av ett spel som jag skulle kunna tänka mig att faktiskt lira och faktiskt alltså det här känns som ett spel man skulle kunna bli bra på. Man ja. skulle kunna tycka var kul att fortsätta spela. Och speciellt skulle kunna vara kul att hoppa in och köra online med andra. Mm. Men det skedde sig ju direkt, kan jag säga. Vi, vi, när vi till och med var fyra stycken, alltså fyra kompisar som, som skulle spela det här spelet, så tillät den oss. Och man kan bara vara fyra. Man kan bara vara mm, fyra precis. mot fyra, va? Mm. Då tillåter inte spelet oss ens att. Starta oss fyra. Den kunde inte hitta en karta. Jag vet inte om det var någonting som behövde uppdateras eller någonting som de hade missat, men det fick ju mig att tappa det här spelet direkt. Mm. Även när man var själv eller när det bara var du och jag och Nico så alltså det tog ju 15 minuter säkert att få en bana eller få igång en server liksom så vi kunde få spela. Och det alltså det funkar ju inte. Nej, är det bara så alltså hela spelet är baserat på nätverk att du ska ut ja. och spela så då får inte det här hända för då har du dödat spelet innan det har kommit ut. Och tyvärr var ju exakt det som hände med Drawn to Death. Ja, och är det nu så att ni som lyssnar har spelat spelet och det funkade bättre för er? Säg till, för att jag är lätt villig att gå in och testa igen. Men jag tänker, jag tänker inte göra det förrän jag faktiskt får någon slags fakta på att det har blivit bättre. För att det är många minuter som har spenderats i att sitta och titta på den jävla laddningscirkeln. Och liksom, så bara, åh ska vi få, nej. Aj fan, nu fick vi inte... Oh, det kom... Nej, det gjorde det inte alls. det. Liksom det. Ja, aj, det. Ja, som du säger, Nico, det dödade spelet ganska ordentligt. I alla fall för mig. Ja. Uh, ett spel till som jag spelade det tog jag upp förra veckan och det är Pojo Pojo Tetris. Mm, mm. Men som sagt, det är Tetris med mindfuck, det är inte mer än det. Vill man ha <laughs> ett, ett Tetris-spel eller Pojo Pojo Puyo... då är det här väldigt kostsamt. Jag gick ja. på typ nästan. 300-400 spänner om jag inte minns minne mig. Oj, det är mycket för Tetris det? Det är mycket för Tetris så ja. det är inte prisvärt det just nu, men annars, det funkar ju bra på de olika delarna, men det är ju inte mer än det helt enkelt. Nej, nej. Jag har ett spel till som jag har spelat i år. Ja. Eh, dock så tappar jag det ganska fort. Okej. Okay. Eh, Watch Dogs 2. Ja. Ah. Eh, och jag ska helt ärligt säga att varför jag tappar det är för att jag tror inte min dator riktigt hänger med. Nej. Det flyter inte så smidigt och så snyggt som jag vill att det gör. Och då tappar jag intresset av att fortsätta spela på det. Tyvärr. Mm. Jag, så jag, kan inte, jag har spelat ett par timmar in. Tycker att det funkar precis som första. Jättesnyggt. Jättevackert spel tycker jag. Intressant historia och allting. Men det flyter inte så bra på min dator säger jag. Jag försvarar det med det. Jag, det flyter inte så bra för mig när jag spelar att jag orkade fortsätta spela. Nej. Så att jag kan så jag, jag kan inte ta med det på någon lista heller. Just för att jag har spelat två eller tre timmar tror jag det mm. Och det är inte tillräckligt mycket i ett sådant stort spel. Så att det, det, Men det ska absolut nämnas. Jag har spelat det i år, ja. Jag kanske plockar upp det igen framöver. Det, bara, det kommer ju bara så jävla mycket nya roliga spel man vill spela. så att, Vi får se, jag har det ju kvar så att det, det kan bli så att jag spelar igenom det. Absolut. Eh, sen har Guardians of the Galaxy, The Tale, Tale Series episod 1 och 2, kom ut i år. Mm, mm. Och de har vi ju pratat om här. Det är liksom, det är underhållande mer Guardians of the Galaxy- men det är inte den bästa Telltale-serien Men det är fortfarande ett helt okej spel måste jag säga. Självklart, jag, jag håller med det, det, det, är ju ett, det är ett bra spel Ett intressant spel, men jag vet inte Jag börjar Jag ser inte fram emot Nästa episod lika mycket som jag gör I andra Telltale-spel När jag börjar spela dem Nej, finns... Till exempel som eh, Tales from the Borderlands till exempel Så vet jag att jag så fort jag började första episoden Så satt jag bara tänkt så här. Jävlar vad glad jag är Att jag har alla fem episoder Så jag bara kan spela igenom dem För att nu vill jag bara vidare liksom Ja I, I Guardians så är det så här. Ja ah, okej okay. Ja ah, När Ja kom... ah, okej okay. ah, Ja vi får väl se Det dyker väl upp När nästa kommer liksom ja. Så att det, det, Ja Det är Nej. lite synd Men det, det är bra absolut Men det, det gör mig inte lika exalterad Som andra av deras spel Om vi Nej. säger så Men så alltså, tyvärr så har det blivit så För mig med alla telltale spelen just nu Jag har spel, mm. Jag har fått nog av till spel nästan. Ja. Och jag har älskat tt spelen men det har liksom det är som nu Borderlands jag spelar första säsongen eller första avs liksom mm, episoden mm, mm, mm. och jag har inte sug alls att ta upp andra. Nej. Eh, Guardians of Galaxy det är okej okay, men jag har inte sett sugen ändå, liksom äh, det kommer när det kommer jag bryr mig inte riktigt jag har inte tid just exakt, nu. Exakt, exakt. The Walking Dead säsong 3 episod 3 4 5 är ute. De tre kommer i år. Ja. Jag har inte heller något så här, eh, jag kommer ta den någon gång i framtiden. Så ja. så har det blivit med alla TLT-spel just nu. För de alla är exakt likadana. Mm, mm, mm. Tyvärr så TLT-spelen just nu lockar de inte alls. Jag kommer säkert, jag, det har jag haft det förut också. Att jag plötsligt får jag jättesug för dem. Och då har jag alla dessa. Men det är så, just nu är det liksom. Det finns så mycket annat jag hellre spelar, tyvärr. Ja, jo, men visst. Alltså, tyvärr så är det ju så att vi håller ju på med, med en hobby som. Som det dyker upp jämt upp nytt ja. Alltså som vi bara vi, som man vill spela Och Tyvärr, hinner man inte spela igenom Spelen man, man redan har då Så kan de gärna bli bort Eller lätt bli bortglömda då, tyvärr ja, uh, Men, spel som kommer då Som kanske kan ta in sig på listan Har du något <skratt> spel som tror Kan in sig på din topp femma Ingenting som jag har kunnat hitta faktiskt. Alltså Oj. som kommer i år faktiskt. Nej, Jag har fyra spel faktiskt som kan Oj. slå sig in. Ja. Uh, först. Nu är jag osäker. Nej, det kommer i år. Ankade The Lost Legacy. Det här är det var ett annat spel jag tänkte på först. Anjade The Lost Legacy 23 augusti. Tror jag kommer kunna slås in. Eftersom jag älskar ankade så pass mycket. Mm, mm. Det här med Chloe. Det är ett DLC, men de säger att det är lika stort nästan som ett spillant spel. Det är ja. ungefär 10 8-10 timmar, timmar Ska det här spelet ta mm. Alltså är det minst lika bra som man körde brukar vara Så kommer det att slå sig in på en topp 5 Ja det är, så, så kan det absolut vara Jag måste eh, säga att Jag ser vi fram emot det Men det är inte så att det Jag har tappat Anshade lite grann Nu på sista tiden Så att mm. det, Tyvärr så är det ganska svalt Det är lite som Day och Telltale skulle jag säga så att, mm. Därför så är det faktiskt Just idag inte med ska jag säga, Nej, för mig. Det kan ju vara så att börjar jag börjar spela Uncharted igen så kommer det säkerligen vara det enda jag vill spela framöver sen. Men just för tillfället så är det ganska svalt. Ja, absolut, det ska bli intressant att se i slutet av året när vi har fått alla spel vi velat vilka som har klivit upp och inte. Ja, ja men precis, eh, precis. Nästa är Destiny 2 som kommer 6 september. Jag avgudade Destiny 1 när jag spelade mm, det. Men det, var, det hade så många problem med liksom deras uppdrag deras sätt att göra grejer, du måste liksom få ett lag, du måste det, det, det utan jag vill, det lilla som fanns älska det som jag kunde spela single player. lite ja. av det som jag kunde spela i multiplayer Destiny 2 verkar göra ännu mer av det jag älskar från första spelet så det är därför jag ser sjukt fram emot Destiny 2 och jag hoppas att det kommer leverera mm -hmm efter det är South Park Fletcher Bird Hole 17 oktober det det här var jag osäker på om det kommer eller inte men det är den 17 <går> oktober <här> för mig <går> ja, ja. älskade Stick of Truth när jag spelade och har det här samma humor lite annan gameplay och nu handlar det om superhjältar som man vet så mycket om och nej jag vill bara ha det nu och spela det, det här ser jag sjukt fram emot <går> ja härligt. nästa äh, sista som är, är Wolfenstein 2 The New Colossus 27 oktober Tyvärr har jag fastnat på ett ställe nu som är så jävla svårt i Wolfenstein, The New Order, att eh, det kommer, jag, får ta, jag har tagit en liten paus och jag kommer hoppa in sen. Men just nu är det så jävla svårt att jag har ledsnat lite på just den delen. Mm, men alltså, jag ser ändå mm, så skjut fram emot att kunna spela här. Och det kommer i oktober, så ta en, två månader bort från Wolfenstein, hoppa in igen och förhoppningsvis vara klart och redo för nästa sen. Mm, mm, men har du några andra spel som... Eh, inte kanske att ta in sig på listan men ändå som du ser fram emot under 2017. Inte som inte redan är. Alltså, nej, det har jag faktiskt inte. Okay. Det, det är väl. Nej, det, det är ganska svårt. Just nu känner jag. Jag har någon slags. Jag har stängt in mig på nu. Nu ska jag försöka spela det jag har redan. Ah, ja. För att det, är, det, det är inte så många spelar ser fram emot. Så därför ska jag försöka hinna spela klart så mycket av det jag redan har som möjligt. Mm. Jag har fyra spel som är intressanta. Oh, Jäklar! Första är Sonic Mania 15 augusti. Ja, ja. Allt som jag har hört av det här är att det är det, det Sonic-spel man hoppade att första skulle vara. När man okay. tänker tillbaka så har alla så här skitbra minnen. Bara men första Sonic, mm. det var så bra. Sen går man tillbaka och spelar och bara, nej, det var inte så bra. Sonic <laughs> Mania är dina minnen. Att de har fått okay. till det så jäkla bra att det känns liksom, men det här är ju så som jag minns det. Mm, mm, så det är därför jag ser fram emot Jag hade varit jättefan av Sonic Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var roligt förut mm, mm, Så det, här, det är därför jag ser ja, Om allt som alla säger om det Så är det här ett spel som kommer att kunna bli skitbra Inte någon så här topplista Men det kan vara ett riktigt roligt spel ändå Ja visst, ja, visst verkligen Assassin's Creed Origins, 27 oktober Jag har ju tappat ju Assassin's Creed de senare spelen mm, Men mm. jag älskade andra spelet det är en av mina toppspel någonsin Assassin's mm, Creed mm. 2 så jag hoppas att de har gjort lite nya tänk, lite här med loot-system och sånt. Så jag är väldigt intresserad på att se vad som händer med det här spelet när det kommer. Ja. Call of Duty World War 2. 3 november. Call of Duty, det är tight gameplay, det är schysst. Det här kan vara ett spel som kan vara roligt, att spela med vänner. Och hoppa tillbaka till andra världskriget som Call of Duty liksom, de blev kända under den tiden. Och de gjorde det riktigt bra. Så jag hoppas att det bara är Inte överdrivet utan bara rolig gameplay helt enkelt. Mm. Liksom vi hade med Battlefield 1. Och sista är Star Wars Battlefront 2. Jag spelade Star Wars Battlefront 1 sjukt mycket. Fulllevelad allting. Hade problem... Väldiga problem med första spelet när det kom. Det blev bättre. Men då var man ju tvungen att lägga ner en hel del pengar. För att köpa DLC och sånt. Så är allt som de har lovat med Battlefront 2. Så bra som de säger... Då kommer jag ha skitkul med Star Wars Betrayal 2. Ja, ja. Och det var de spel vi hade som kommer. Ja, visst. Så vi tar väl upp listan igen och drar igenom helt enkelt topp 5 av allting. Fanan, mm. dina topp fem filmer rakt upp och ner. Eh, Spider-Man, Assassin's Creed, Logan, Wonder Woman, Skönhet Nordjuret och, och Guardians of the Galaxy. Mm. Nu tog jag för många, jag tog sex Jag läste jag allihopa, ja, jag läste allihopa. Eh, Sen vidare till spel mm. Fr Upp från 1 till fem Horizon Zero Dawn, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Tekken 7, Little Nightmares Och Mario Kart 8 Deluxe Ja. Och min topp fem på filmer Wonder Woman, Sjönheten och nog ljudet Spider-Man Homecoming Logan the Wolverine och Assassin's Creed Top fem mm. spel Ett, Horizon Zero Dawn det är of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Tekken 7 och Resident Evil 7. Där har ni det. Ja, visst. Det är de som ni måste in och ta ner på en gång. Ja I <laughs> alla fall enligt oss. Det är enligt våran oss. åsikt i det hela i alla fall. Ja. Och det är därför ni lyssnar på det här, för ni, vi, ni avgudar våra. <laughs> <laughs> <laughs> ja Nästa ämne helt enkelt. Uh, ja. Jag tänkte, vi tar din den här gången. Innan, jag har ju två den här veckan så jag vill prata om, men vi kan ta din först. Jag har ju redan kommit upp på nästa två timmar så här kommer det bli ett längre avsnitt, men jag tänker, vi har kul, vi kör på, vi har kul. Ja, ja visst, ja, visst. Ja. Självfallet, självklart. Nej, men eh, vad jag tänkte var. Eh, jag har suttit, eh, suttit och spelat eh, Sly Cooper, första mm. spelet. Jag köpte ju trilogin här för, jag vet inte, det är skit länge sedan, när jag köpte vitat tror jag till och med. Eh, inte startat upp spelen någon gång. Förns nu, i veckan Då startade jag upp Sly Cooper nummer ett Och började lira Och direkt så kommer jag tillbaka till samma problem Som jag har, har när jag spelar Ratchet Clank mm. Att den jävla kameravinkeln. Alltså det blir bara pankaka. Du har ju den här tredje vyn Lite snett uppifrån Bara det att kameran flyttar i, I först och främst helt jävla blixtstilla I exakt samma vinkel hela tiden och så typ går du emot någonting så att kameran så här. Okej, okay, shit, nu måste jag flytta på mig så då flyttar den på sig. Men jag vill inte titta rakt bakåt. Jag vill inte titta rakt ner i backen. Eller om jag ska åt vänster, då vill jag väl titta åt vänster, inte åt höger. Mm. Så då måste jag sitta och liksom styra runt kameran hela tiden, men den tillåter mig ju inte att styra kameran hur mycket som helst. Utom den, den tillåter mig att styra en bit, sen låser den sig där. Eller en bit åt andra hållet. Och så låser den sig åt det hållet. Yeah! Därför så. Jag var till och med så irriterad. Efter tre banor. Att jag. jag raderade alla spelen från. ps <laughs> Jag har installerat tillbaka ettan. Igen. Nu. För att jag ska ge det en ärlig. Ärlig chans att spela igenom det igen. Mm. Alltså. Fortsätta vidare. Men det kommer att krävas mycket. alltså. För. för jag, jag förstår inte vad det är varför, varför kan jag inte bara få följa min gubbe ro, Alltså Snett bakifrån Uppe precis ovanför ena axeln liksom, Precis som vanligt Och den bara alltså, Varför måste världen runt omkring Påverka vart kameran ska stå Varför kan jag inte bara ta bort Bakgrunderna precis där kameran ska vara Jag, aha, jag blir tokig Nu kan jag välkomna dig till Playstation 2-kameran så här är det nästan på alla Playstation 2-spel <laughs> Alltså, för jag blir galen Jag blir på mm. riktigt galen, jag förstår inte Hur jag, och, och det kan vara så att jag var Lite extra irriterad innan jag startade Spelet, alltså att det kanske var någonting annat Runt omkring som gjorde mig lite grinig Men, alltså Nej, det, det, det Ja, det är ju mm. inte bra gjort Absolut alltså, Exakt det här hade jag igår när jag streamade mm. Det är så här, God War har ju pussel i sig Ja. Och så skulle man och så var det ett hopp direkt efter oh. Och jag hoppar Och då är det, så här, det är ju bara ra, Misslyckas jag, då faller jag rakt ner i intet oh. Mitt i hoppet Så ändrar den kameravinkel oh. Så jag får ju panik varje gång bara. Shit, hur ska jag hålla sticken? För Exakt. Håller jag ner sticken, då, då följer jag hela rörelsen oh. Men eftersom den byter kameravinkel Så vill jag dra åt andra hållet oh, Och då fuckar det nu, det är då jag faller Så det har jag fått lära mig att Menar du även om kameravinkeln, håll ner tills du landar, sen släpper du och sen fortsätter du styra. Ja, ja. För det tar det där, det är klassiskt på PlayStation 2 för, för jag vet inte spel. hur många gånger man kommer upp på en plattform eller man ska jag har perfekta exemplet på Sly, Sly Cooper. Alltså är det första eller andra banan. Mm. Ska du gå längs med en stång som snurrar. Ja. Så att jag måste styra emot hela tiden så att jag håller mig kvar uppe på Gör det medan kameran hoppar, alltså som en vettvilling åt alla håll och kanter. Mm. Medan du går över den här stången. Det är inte bra gameplay. Nej. Det, då måste jag liksom hela tiden gå, och, och då blir det så här: Jag går ett steg, jag vrider kameran, jag går ett steg, vrider kameran, går ett steg, vrider kameran för att få. Så att jag fortfarande ska vara så att rakt fram på sticken är rakt fram. Mm. För att annars är ju rakt fram vänst. Alltså, det blir. Nej. Så därför vill jag bara liksom plocka upp och höra Vad din åsikt var ja, Men det är ju absolut så där. Det där är ju ett jättestort problem På de gamla att Även om du har två sticks Så kan ja. du inte styra med den andra Så den Nej. som kom på där Ja ah, men hej, den här gör vi fri Du styr kameran och bara kan snurra runt hur mycket du vill Han borde ha fått den största befordran någonsin För det gör ja. så jäkla mycket Ja visst, också, verkligen Det är ju det som är också annorlunda För jag i Japan, då har de ju liksom infört ett stil på kameran. Det har mm. vi inte här i Europa, utan vi börjar ju med vanliga upp, nere, det, det. Ja. Men jag spelade ju Rogue Galaxy i 40 timmar på ps stån mm. och där gick det att styra så på gubben. Okay. Och det är väldigt ovanligt där. Men nu när jag spelar Nino Kuni, mm. då, då, då kände jag att det här är fel, så här ska ju inte kameran vara. Jag gick in och då bara, vill du ha infört det? Jag bara, nej, jag har aldrig kört Inverted i hela mitt liv. Bara, när jag klickar i det kanske jag har lärt mig att spela Inverted. Jag spelade det japanska spelet i 40 timmar. Där det är liksom normen. Så när jag hoppar in här så jag att jag kameran Inverted nu och det känns normalt. Så jag har ju blivit fucked tack vare det. Så jag har aldrig haft förut. Men nu liksom är det liksom normen när jag spelar RPG-spel. Jag har ju inte det i vanliga spel. Välkommen men, till den riktiga styrningen har jag alltid att säga. Så när jag spelar men som nu när jag spelar God War och mm. då bara Just ja just det här, så man måste hela hela stund lära sig, ja det händer absolut ingenting när jag gör, i God of War då är det så här, när jag drar på den spaken då jag har jag en rullning istället ja, som Dodge, ja. och då är det så här jag vill vrida kameran, åh oh, där rullar jag ner för ett stup ja. <laughs> men det har hänt så många gånger alltså det, det, blir, det blir så galet mm. jag tycker dessutom att man tappar, ju, man tappar ju hela flytet i ett spel Mm. När, när man måste hela tiden sitta och justera kameran jämt och ständigt mm. ja, men... För, för att, då blir du inte så här mjuk och flashy och cool Som, som... Sly Cooper, är. Ju, alltså, du är ju en tjuv, du är ju en inbrott -tjuv. ja En mästersjuv Jag tycker inte det är så jävla mästrit att stå uppe på en plattform Och typ bli jagad av någon Men jag måste stanna för att vrida kameran först jag kan inte bara hoppa, landa, hoppa vidare, göra en roll och så man mig bakom en låda Utan det är hoppa Förhoppningsvis hoppar jag åt rätt håll till att börja med Landa Vänta nu, vart ska jag gå någonstans? Titta höger, titta vänster, rakt fram Där behöver jag ha kameran Gå framåt Sidosteppa typ in bakom lådan Det blir... Det blir inte riktigt så mjukt och fint som man skulle vilja att det var Nej, precis Ja, men det, är det, det är det största problemet nu när, vi, nu när vi är som vi är att vi spelar både nya spel och retrospel, mm, mm. är att de nya spelen, det är ju så no, normen är ju att du kan styra kameran så när du hoppar tillbaka till de gamla konsolerna där det inte går, då är det så här ja, men jag köper att grafiken är sämre, det visste jag ja, men jag köper att mm, ljudet, allt det här där det, det, det inte är lika bra eller uttänkt och sånt där, men bara den där lilla spaken, jag så jävla mycket att så fort ja. man kommer till den och jag kan inte, alltså det är det jag känner oftast är det som fattas. Inte allting annat, det köper jag. Men just den där lilla spaken, att inte kunna vrida kameran. gör mm, så oerhört mycket. Ja, ja verkligen. verkligen Nej, utan är det ett spel idag som man inte kan göra så där, då känns det liksom mer trasigt. Bara. Varför? Varför? Ja. Varför kan det inte? Vad har ni för ursäkt som gör att inte jag kan vrida kameran? Förklara det för mig. Ja, ja, verkligen. Medan förr i tiden, ja. då var det ju så. bara Men det är ingen stor big deal. Nej, och, och det blir lite mer irriterande nu när man vet att att Som du sa, när vi spelar både nya och gamla mm. Så blir det lite mer irriterande När man vet att Shit, de lär sig ju det här senare Varför kunde de inte ha gjort det redan nu för? Nej, precis När jag spelade Nino Kuni nu I början då kunde jag inte vrida kameran ja. Utan det var en del jag fick senare i spelet så jag satt där och så bara: Men varför kan jag inte vrida här? Jag ska springa här på de här gatorna. Jag vill bara kunna vrida lite och se vart jag springer. För det är också så här bilar, och grejer. Jag, bara, jag vill inte springa in i en bil. Sen spelade jag en timme till och sen bara: Men hej! För det var, de skulle förklara det för mig hur jag gjorde det. Så jag kunde inte göra det förrän de förklarade jag bara: Men why? Liksom, ja, ja. Låt mig göra det. Jag är van med sådana här grejer. Det är inte någon nyhet att ni helt plötsligt har kommit på hur man vrider kameran. Nej, det blev upplåst när de hade förklarat det. Det var, så här, men det var ju dumt liksom. men, <laughs> men ändå när man kommer tillbaka till de gamla, då fanns inte det. Så då var det så här: Okej okay då, om ni säger det så. Ja, jag visste visst. men det är ett måste. Att kunna vrida kameran och ställa in hur du vill upp ner sidan och allting, det är för mig är ett måste. Det får det inte vara klonkigt där. Nej nej, men precis, nej, jag, jag, jag kommer ju få Älta mig igenom de här spelarna Eftersom att det kommer ju inte bli bättre tyvärr Men det, det är en grej som är irriterande ja, Det är absolut, absolut. Mm. Eh, Ska vi hoppa in på mitt sista ämne då? Ja, shoot! Och jag har en liten lång text här Men jag vill ändå läsa igenom det För jag tyckte det här var så pass intressant För jag lyssnade på Kind of Funnies, morgon på Morgonprogram när de pratade om nyheter Och då tog de upp det här mm. Och det mm. handlar just om e-sports Representerande städer och det här är en artikel från Gamespot som jag har tagit in på Google Translate rakt över, men jag tror det blev ganska bra. Det är så här. Det är en stor dag för övervakning och konkurrenskraftig spel övergripande. Blizzard Entertainment meddelade idag ägare till det första sju Overwatch-ligelagen. Och bland dem ingår några mycket stora spel inom traditionell sport, spel och andra branscher. Som ryktat, New England Patriots ägare Robert Kraft, som är en miljardär, kommer att äga Boston-baserade Overwatch League-laget. Dessutom, Jeff Wilpon, som är grundare och partner på Sterling VC, som äger New York Mets, kommer att driva New York-laget. Det kommer också att finnas Overwatch League-lag i Los Angeles, Miami Orlando, San Francisco, Shanghai och Seoul. Vi tittar på stora städer runt om i världen och kom fram till med en lista över städer som inte bara var baserade på befolkningsstorlek men verkligen koncentrerade av Overwatch-spelare berättar Overwatch league kommissionären Nate Nanser till Gamespot. Medan dagens tillkännagivande blir Overwatch League den första stora internationella pro-esportligan med ett stadsbaserat struktur. Detta är ett stort steg för konkurrenskraftiga spel men eftersom det är den mer en linjerad med traditionella sportliga ligor Även om Overwatch League är unik i att lag från olika länder kommer tävla i vissa händelser Det sju lagen som tillhör ges för Overwatch League idag är bara början Som jämförelse har MLB 30 lag och NFL har 32 Du kan förvänta dig att Blizzard utgivare övervakningsförbundets gruppreporter med tiden Eftersom bra partners hittas vi har, inte bara bestämt, eller, vi har inte bestämt nummer i vårt sinnes just nu, sa Nenser. Vi vill växa över tiden. Vi vill se till att vi får stora ägare på stora marknader runt om i världen. Vi förväntar oss att detta är det första av många meddelanden. Och med tiden tror jag att du kan förvänta dig att storleken på Overwatch League kommer att likna storleken på de traditionella sportsliga ligorna. Så helt enkelt... Och vårt league är baserat på städer. Och då är frågan helt enkelt, tror vi att det här fenomenet kommer lyckas? Jag tror det kommer det här med att istället för att, som Stockholm i CS alltså har tre lager, är, alla är väl typ därifrån, vi har Fnatic, vi har Nip, vi har GodSent, så är de istället uppdelade på städer. Lite som eh, i NFL som jag följer. Vi har Minnesota Vikings, vi har liksom. Eh, det ja, måste Ja, men alltså eh, jag tycker det låter skit intressant mm. eh, och jättesmart absolut, men det kräver ju också att det finns någon som verkligen vill ha ett sånt lag i sin stad mm. och kan tänka sig att verkligen sköta laget. Mm. För jag tänker så här om du tar vanliga fotbollslag eller vanliga alltså, vad som helst andra lag som är baserat i städer eller på platser eller om man säger, eller till byar eller vad som kallar det för. Då finns det ju en förening som sköter allting. Mm. Som faktiskt ser till att det laget finns, eller det lagnamnet finns, eller den staden finns, liksom inom den sporten. Mm. Det kommer bli ett problem. Om alltså, det, det är ju ett problem så här från början, när, när det, det finns ju inte riktigt på det sättet på stadsnivå Nej. Inom spel. Och dessutom då, vart kommer gränserna och vart kommer liksom reglerna runt det ligga? Att vilka får du ha med i ditt lag? Måste de alla bo i staden eller måste de ha någon slags koppling till det? Eller är det helt fritt bara det att laget i sig är baserat där? Alltså jag tror ju att det är som med riktiga sporter utan det är bara att laget är baserat där. Ja, ja. Liksom som i Stockholm har vi Djurgården. I mm. Malmö har vi Malmö FF. Det betyder inte att alla i Malmö FF är Malmöbor, utan nej, man nej, köper nej, inspelare. Absolut, absolut, och så här absolut. kommer det att vara exakt likadant här. Mm. Och det som jag tror de här gör helt rätt, är att de går till de som redan har stora lag, som redan är insatsade. Som vi har här New England Patriots och vi har vad heter det New York Mets. Liksom ja. deras grundare och ägare Tar in vårt slag. Det är en väldigt ja. stor del Och det är där de gör det Att de går till de personer Att det inte är vem som helst kan starta Utan man måste redan De går till de som redan har absolut, Grunden och liksom, tanken och då, och, och då köper jag det För jag menar de har ju redan Jag tänkte mig lite mer typ eh, Sverige-nivå och lite lägre nivå Men Får man de människorna, eller såna människor, att sköta och starta lagarna eller ta över dem, eller ja, hur man nu ska förklara det, eller sponsra dem eller vad man nu ska kalla det för, då tror jag absolut att det kan funka. För jag menar, de har ju redan allt som behövs för att ha det här flytande. Mm. Men du tror att det här är mer en USA-grej istället? Det kan inte riktigt slå i de andra länderna, eller...? Jag tror tyvärr... Alltså med andra länder, om vi säger här hemma i Sverige, mm. tror jag det kan bli svårt. För vi har inte de lagen eller de... Vad ska man kalla det för? Vi har liksom inga... Äh, inte på, jag, jag, tror, jag tror inte vi har det på det sättet här. Vi har väl kanske inte riktigt de marginalerna här i Sverige som, mm. som det kanske finns i, i USA, till exempel. Ja. Det, det, detta säger jag helt utan att veta Någonting hur ekonomin ser ut I våra fotbollslag Eller i våra överhuvudtaget sportföreningar runt om i landet Men det är bara en gissning att Jag tror inte det finns Att de klarar av att hålla Ett e-sportlag e flytande Jag tror inte det i alla fall Men det här är ju det som jag ser Kan rädda e-sporten Det här ja. är precis det vi behöver För Som du och jag alltid har gnällt på det är att det är för många ligor för många matcher mm, för mm. lite man vet inte vad som händer. Nej, det, det här är, är det som kan rädda det. Att oh ja, vi har ett. Liksom, Stockholm har ett lag, Uppsala ett lag. Vi har alltså SM. Där mm, inte, mm. Det är inte hur många lag som är, utan det är bara ett lag från en stad, och så kör man. Och sen får det, det blir mycket mer konkurrens bland liksom, de olika lagen att ja, men det kanske alla lag är inte så stora. Ja. Men man måste tävla in sig för att vara med. liksom Sirius här i Uppsala köper in ett lag och sånt där liknande mm, eller även, mm, de behöver inte köpa de behöver bara tillse med en lokal där de kan sitta och träna Men jag tänkte att, säga det, startar ett lag bara helt uh, enkelt, utan att laget ska vara liksom, det ska finnas här dela upp de här Stockholms Nip och liksom Fnatic, det räcker att en är Stockholm, en annan liksom kan flytta lite utanför, det är ju mera, det är ju konkurrensen att mindre spelare kan ta sig in och man behöver liksom backup och sådär, man kan istället för att man har jättemånga lag så har man NIP liksom men det här är NIP A-lag liksom det här är B-lag det här är och så får man de tävla sig upp hela tiden gör det som college fotboll och liknande att det finns mindre lag de kan heta någonting annat men de tillhör NIP de tillhör mm. den staden för ja. det är då man bygger fansgrupper också nu är det svårt att få ordentliga fansgrupper för alla har inte det utan man tar men är det baserat på en stad då är det liksom alla från Uppsala kommer heja på det här laget ja, ja. då räcker det att de, om Sirius köper som är i Uppsala köper upp NiP. Mm. Sirius hjälper till med vet det en ett e-sportscafé eller ja. vad som helst där oh. NiP sitter och spelar. Man kan se dem spela live varje gång alla fansen kan träffas inne på den pubben, kolla på sporten, heja fram dem. Ja. Och sen och åt det hållet det är ju det vi vill ha Så man, all, man kan träffas man sitter inte bara hemma vid datorn utan fansen de köper sina tröjor, de får kan åka och se sitt hemmalag live och se dem spela även om det är SM, man, vi behöver inte se, vara i samma rum allihopa utan det räcker att NIP, vi vill bara, vi vill se våra hemlov, vi ser nipp där, vi ser när de spelar och vi har skärmar vi kan heja fram dem de får vårat stöd mm, och, och sen, mm. och när vi då kommer och till Dreamhack till exempel då kommer ju alla från Uppsala gå runt med sina nipptröjor eller liknande och sånt där Ja, och det är ju det ja. som e sport behöver, att nu är det alldeles för mycket skit runt om att det inte är organiserat. Det här är ju precis det vi behöver få det organiserat. Men som du sa, det här är väldigt svårt att få igång det i Sverige. Hur ska vi göra det? Vem, ja. vem tar tag i det här? Vem Exakt, är det som det delar det. upp de vem, olika delarna? Vem norgen? är den som tar första steget liksom och, och säger att okej, okay, så här ska det vara? För problemet blir ju också då att det räcker ju inte att en ett lag eller en stad eller en alltså vad, vilken nivå man än tar det på mm. räcker ju inte att en gör det. Nej. Utom du behöver ju ha så att precis som eh, precis som du läste i artikeln vad var det 16 lag eller vad var det? Eh, nu är det väl 6 eller 8 lag. Okej, okay, var det så passligt. Okej, okay, mm. det var ännu mindre, men hur som det krävs ju ändå att det är tillräckligt många för att starta en liga med det också då. För alltså just för att det räcker ju inte om ett lag säger så här. Okej, okay, vi hör hit Eller här är mm. våran hemstad det, Eller det här är vårt liksom Ja Vad gör vi? Mm. Okej, okay, vi, vi hör hit men sen då? Nej, precis Det, det, det måste ju ändå, krävs ju ändå att flera stycken gör det För att dessutom då kunna börja organisera Turneringarna ordentligt tänkte mm. jag mest bara Det blir liksom ett problem om du inte är Säg sex eller åtta stycken minst Nej, precis man behöver liksom en scout in och, mm. Vi har ju Esport SM ja. e-sport SM tillsammans med en scout Tar fram liksom de största lagen i Sverige mm. Liksom alla de har möten Och bara hur vi, ska vi dela upp det här? Tillsammans med sponsorer Eller lite större organisationer liksom, ja, men, Kan ni vara beredda att fixa det här Och så vi behöver boplats till våra spelare I Uppsala Vi mm. behöver någonstans att träna och spela där, Baserat eh, Stockholm och sitt och, där. och så ser liksom till att för det kan inte, det är inte bara Cs utan man kommer behöva de olika Starcraft men allt går under ett tak är det så små lag ja men kan ni tänka er, vi hjälper det. ni får vara det här, vi tar det här namnet det, det, det, det. och det är ju det som verkar just det här Overwatch League är på helt rätt väg ja, absolut, och det här kan absolut. bli en skitstor grej men det är ett jäkla jobb som ligger bakom det mm, men mm, jag, mm. jag tror absolut det här är någonting som kan komma att lyckas. Ja, ja, nu när du började läsa det alltså, allt jag kunde tänka var ju bara så här det här är ju, det här är ju stort mm. ändå. För det är ju det är, det är, det är jättehäftigt, får de igång det här så det faktiskt rullar ja, då kan det bli riktigt, riktigt balt Just att få se, alltså, precis som du säger, att faktiskt kunna ha få ha ett hemmalag. Mm. Att faktiskt kunna få ha nu, visst, nu är ju Nip Fnatic, alltså de svenska lagen är ju fortfarande så här, wow det är Sverige. Ja, när jag sitter och tittar, självklart. Men hur balt vore det inte att du kan till och med kliva ner en nivå från den här världsscenen. Mm. Kliva ner en nivå och ha ett, en Sverige-turnering. En riktigt anordnad, ordentlig liga för svenska lag. Mm. Bara. Skulle ju vara skithäftigt. Ja, och liksom kunna få sitta och heja fram. Ja, men I i vårt fall Uppsala. Ja, för... I, i liksom, du, du skulle kunna ha... Nej, det, det skulle kunna vara så häftigt att liksom faktiskt få ha ett hemmalag, verkligen. Ja, men det är precis det du tog upp där, att nu, visst, de här på nu de är svenskar. Ja. Det blir en helt annan grej när det är ännu närmare att det här är vår mm -hmm. stad. Och sen har man liksom, vi har SM, sen är det som i fotboll, man har Champions League, där de största från olika länder möts, där man får kval liksom. Ja, Den som vann ja. SM har chans att kvala in i Champions League och det där. Och då har ja, man liksom precis. Och där då har vi helt plötsligt för ja men visst, det här är vårt motståndare där men de är fortfarande svenskar då häjar vi vidare dem där också. Även ja. om vi inte hejar på det laget i vår hemma stad. Och Nej, men exakt, exakt. Och då, då får du ju samma nivå som det är på, på i stort sett alla annan, annan sport mm. liksom. Och det, det, det skulle jag tycka var väldigt häftigt och väldigt stort. Precis. För då får vi, vi får fansgruppen, vi får strukturerade ligor vi får liksom allt det här som gör att sporten kan bli större. Det som kan få den att växa, det som kan få den att bli, ta oss på allvar. För det ja, gör ja, inte det sport nu. Och det här är precis det vi behöver. Ja, men då kommer frågan, verkligen. är Overwatch liksom det rätta spelet att starta det här med? Tror du det? Jo, men det tror jag. Det är, det är mm. ju nytt. Det är, liksom, det är ändå inne hos... Det är ju inte spritnyt det är det ju inte men, men, men det är ändå ett av de nyare spelen Som det spelas e-sport i mm. Så varför inte börja där de måste jag ändå ha fått en ganska stor fanbase Nu Och ändå, även de här Det har liksom inte börjat hunnit fallit av Allt för mycket fans än Nej. Kan jag tänka mig i alla fall Och då är det ett smart val Att ta det spelet där det verkar finnas flest Som faktiskt tittar och är intresserade av det från början mm. Men om vi säger här i Sverige då Ja. Vilka spel skulle du vilja se på liksom, Ditt hemmalagspelar För det, liksom, man, kommer, man följer alltid sin favorit mm. Men liksom vi, Om vi tar Uppsala, Sirius Vi har fotboll Vi har, vi säger det, Stovreta Vi har innebandy, vi drar in det där också Vi har basket, ja. vi har det där Det finns ju alltid så här smågrann Liksom olika delar Man kanske inte kolla på allting hela tiden Men man är fortfarande intresserad för att det är hemmabaserat ja, ja. Eh, Vilka spel skulle du kunna tänka dig Att skulle finnas Som du absolut skulle vilja kunna tänka dig följa eh, Starcraft 2 Och CS Skulle jag lätt kunna tänka mig mm. att följa Alltså på, på En alltså en sådan nivå Att jag faktiskt skulle se till att planera in När matcherna var Åka och, och, och, och kolla på hemma hemmamatcherna Eller någonting Ah, om, om, det, om den möjligheten fanns Alltså ah. att kunna åka och Precis som du sa där alltså Ett kafé eller en bar eller, Alltså överhuvudtaget Ett ställe som det kanske går att slå sig ner Framför en skärm ihop med andra människor Och titta, ja det skulle jag lätt kunna tänka mig att göra okay. Absolut Men om vi tar Siri stud liksom studenterna Så att de har en egen lokal för e-sporten liksom Det är här, det här alla träffas och kollar på hemma Matcherna sitter och hejar och allt sånt där Ja, ja, ja, absolut För mig är det absolut. också, det är ju Starcraft 2 det är CS, jag skulle kunna tänka mig Overwatch, kanske Rocket League, kanske sådana där liksom inte för, inte för svåra spel, hondot och sånt, det tilltalar inte mig. Det skulle nog behövas för det är så jäkla stort, mm. men liksom för mig är det lite mer det är fartfyllt, som till ja, exempel ja. det här kortspelet, vad heter Blizzard, Heartstone. Hearthstone. Hearthstone, det lockar inte mig utan jag vill ju ändå ha det man kan få upp liksom tempot lite mer. att, mm, mm, äh, Ja men CS man har liksom eller Rocket League där det är verkligen är extra och alla bara åh, åh, åh, åh, åh, bli till Ja Rocket det, League skulle är, jag, jag faktiskt på. kunna tänka mig också. Det, det skulle jag också kunna tänka mig att vara, alltså, faktiskt följa följa. Mm. Absolut. Äh, men jag, det här är ju, jag blev så glad när jag hörde det här och att det här är ju det vi behöver. Jag hoppas verkligen att Sverige och alla andra länder tar till sig här och Antagligen om det kommer en stor förening att ja, men ni delar upp och så har man små man har liksom Europa mm, Men mm. och sen har vi SM och vi har dödödödö dö, dö, dö. det, det här är det som jag ser att e-sporten desperat behöver ja, om jag aha. säger så frågan är bara hur man ska dela upp allt ja, ja men absolut Och jag menar precis som du säger, det här är ju någonting som är, nu, nu är det ju bara hålla tummarna och försöka läsa så mycket det går om det här, för att det, det hänger ju lite grann på att det här lyckas För att mm. annars tror jag inte att någon annan Kommer att våga ta tag i det heller Nej. Utan misslyckas de nu Alltså att det, det faller ut i sanden Eller rinner ut i sanden Då är det ju ingen annan som kommer ta i det Med tong på ett bra tag Nej. Så att det är bara att hoppas att, det, att de faktiskt lyckas Absolut Nej men det var ju intressant ändå uh, Sist, vi hoppar in i det sista då Helt enkelt som är Abon Ja. Ja. Har du fått hem några spel sen senast? Ja, i alla fall som jag vill minnas så har jag fått hem en, till och med en eh, liten eller jag har fått hem rätt många jag har fått hem åtta spel Oj. eller åtta kassetter ska jag säga, varav sju spel eftersom att jag fick eh, en dubblett ah, Okej okay. eh, Men det, de jag har fått hem är faktiskt eh, Pokémon po Puzzle Challenge Okej okay. eh, Jag har inte ens startat upp det det är Pikachu på framsidan, jag antar att det är ett pusselspel av något slag Uh, den är nerpackad för att åka med på, pe, med på semester nu, nu. Så mm. att det kan vara så att jag har spelat den när jag kommer tillbaka till nästa vecka uh, Sen har jag fått Planet of the Apes Det har jag också nämnt redan vad det är för någonting dessutom mm. Jag har fått Tech Deck, Skateboarding samma där. Jag har inte hunnit kolla upp spelarna, vad det är än Jag tänkte jag skulle göra det medan jag liksom provade spela dem så att, Men jag gissar på att det är ett skateboardspel på, av något slag Uh, när vi ändå är inne på den genren så har jag få dessutom fått Matt Hoffmans Pro BMX. Okay. Det kan jag ju bara gissa vad det är för någonting och det kan nog ni också. Så att, uh, det har jag spelat till PS2, tror jag någon gång. Ja. Inte med exakt samma namn, men Matt Hoffman har i alla fall har något spel som jag har spelat. Uh, jag tror jag har det. Jag måste kolla här bara. Jag tror att det är PS2, i alla fall. Eller om det är ännu äldre att det är PS1. -an. Jag kan inte svära på det. Ja, för jag vet att jag har exakt nu, så fort du sa det, jag bara, har du på PS2? men, ja, ja, men precis, Jag har inte det jag, spel jag att kolla igenom listan, men jag tror att det finns i alla fall. Det finns till andra plattformar i alla fall vi säger så. Mm. Eh, jag har också fått Supreme Snowboarding Det känns också som att det inte behövs så där jättemycket förklaring eh, Sen har jag fått ett som alltså jag vet, in, jag vet inte ens hur jag vågar uttala det här, men q -X Adventure Okej okay. Quicks Adventure tror jag det blir. Ingen aning alls vad det är för. Någonting. Det är som sagt, det, det blir en överraskning när vi startar. Det, det kommer nog bli ett av de spel jag kommer att starta, eller och börja spela ganska så snart. Just för att de andra är inte riktigt det här skateboard och snowboard och så. Det är inte riktigt min, min grej, riktigt. Jag vill ha mer historia och ett faktiskt äventyr jag ska ut på. Okay. Sen har jag också fått Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories. Och det är de spelarna jag har fått hem den här den här veckan. Mm. Uh, ja, jag har uh, fått hem två spel. Mm. Det ena är DJ Hero tillsammans med själva diskjock i stället, man ska säga. Ja, uh, uh. Och så har jag fått hem uh, Pom Pom Party <laughs> som är ett uh, iToy-spel till PC2 där man, ja, uh, Pom Pom, cheerleader lider Pom Poms ska man uh. stå och dansa framför iToy-kameran, tror jag. Uh, jag har inte nice. testat det, men jag har fått hem det och det var ganska bra vinster. Det var väl 10 och 12 kronor styck som jag vann båda två för. Ja, det är ju riktigt bra. Det, det, jag älskar när man får en sån... Alltså, när man så här väntar tålmodigt och liksom bara så här, ja det är fem dagar kvar. men jag slänger in ett bud. Ja. Och så visar det sig att när det är så här en timme kvar så bara, vad fan? Är det ingen som har lagt mer än mig? Vad satan? Så att det är ju ja, det, det är ju skitbra ja. skitbra. ja men det är som det här dj hero setet. Jag ja. vann det för 12 kronor jag bara, shit. Oj. Och så tog det två veckor för det att komma Jag tänkte bara, jag vann för 12 kronor Det här är ju värt så mycket mer han, han, han har inte skickat det till mig, han vill inte släppa det Men kom den ändå och jag bara uh, Kan jag inte klaga, vad var det med frakt? Blev det typ 71 kronor eller något sånt där. Ja men du ser, men då är det fortfarande Värt det utan bekymmer liksom Ja, det här är ju minst värt en 5-600 Liksom ja, jämfört ja. med de and, alla andra Så bara, ja, ja. tack det är perfekt, perfekt sig, som gjutet. Ja. Och sen streamade jag som sagt God of War så det var riktigt kul, jag kan rekommendera att folk att gå in och titta Tyvärr så glömde jag att klicka i att man måste gå in på Twitch och klicka i att det ska arkiveras automatiskt så att det sparas Aha. Det gjorde inte jag, så min första video är helt borta på 11 timmar Nej, vad surt Så det är lite så här, Ja, det blev någonting för som sagt Alex som var med hela, han fick ju sin lilla <gård> egna del som han och jag bara kommer minnas Ja, så fint, så fint ja. Men annars, jag kommer som sagt kommer, Jag kommer streama mycket, mycket mer Jag ska gå igenom alla mina PS2-spel mm, Och det är på mm. twitch.tv Slash ebon Nico eh, Troligtvis den här veckan Kommer det bli måndag, tisdag Så ni har väl missat det när ni lyssnar på det här Men nu kommer <laughs> det arkiveras I minst är det två eller tre veckor Så vi kan gå kolla på det efter efterhand en stund i alla fall vi får se Härligt, vårt. härligt Sen har jag faktiskt varit ute på lite speljakt mm, också. På jag. lite loppisar och lite sådana där grejer. Och jag vet att jag nämnde att jag hade spel till dig låga hemma förra veckan. Mm. Men jag tror aldrig vi sa vad det var för någonting. För att det är nämligen så här: det är fanns så mycket enklare att hitta spel till. Alltså, det är inte jättelätt, Men det fanns så mycket enklare att hitta spel till PlayStation 2 än det är att hitta till Game Boy kan jag säga. Ja, absolut. Det, det finns fan i stort sett ingenting. Men jag fortsätter leta ihärdigt. Mm. De tre jag har här till dig är 24 The Game Hannah Montana Spotlight World Tour och Barnyard <gård> Nice. är vad jag, vad, vad jag hittade på faktiskt på, för er som vet vad det är så är det Ulva Kvarn har Loppis varje söndag mellan 11 och 3 tror jag det är eller något sånt där där brukar, brukar det kunna gå och hitta i alla fall några spel. Det är inte så att det är drö, liksom en drös med spel, utan det är, man kan hitta något spel här och något spel där ibland, men mm. så man, man får hålla, se till att hålla ögonen öppna ordentligt. Ja, men då så. Jo, jag har ju, min dealer som jag kallar honom, han är utbildad PS2-spel till mig. Ja, ja. Han har fixat att jag behöver, ska bara hitta och hämta dem någon gång, men det är så här han är ju lärare så han är ju på så säga vad är det om de har fem veckor semester man bara äker. Okay. Åh, oh, nice, eh, nice. Men han är i alla fall, jag fick en bild här. Det är 23 stycken plus 22 spel och två PS1 spel han har liggande. Oh, jäklar, mig, ja, Som vi ja. har delat till oss Så det är färdigt. Jag ska bara springa och åka och hämta det så då har jag lätt över 300 spel. Åh, oh, jäklar, det är så pass ändå, va? Det, alltså. det går bra. Som ja, sagt, nice. Så följ mig på Twitch för det finns en hel del spel att spela. <laughs> Nice. Men det var veckans avsnitt Ja, Som sagt, alla avsnitt Hittar ni på bloggen Abitonördes.blog.se Och mm. ni når åt lättas via facebook Facebook.com så Tack så mycket för den här veckan, så hörs vi nästa vecka igen Absolut Ha det gött, hej då Jiggling.